Acolo, citate celebre. Da, da, da. Campioana președică. României nu are bani de salarii, ăla nu-l mai interesează de echipă. Sunt bala la rapid, să știi, în Liga A5 a 5 Păi să știi Înțeleg. că spre asta ne îndreptăm ușor, ușor, știi? Spre echipe de astea mici de cartica în Anglia. Ata că noi o să ajungem la fel ca englezii, peste vreo 150 de ani să facem și performanță, știi? Minim. Cu echipă pe Ceeași frecvență nu știu ce se întâmplă astăzi la Europa FM Vine procurorul șef al uh, Direcției Naționale Anticorupție Da, da, invitat Invitat, <laughs> evident că în vizită la avocatul diavolului Și dincolo de asta vine și președintele ANAF Dragoș Doros, la și 11, la 11 la interviurile Europa FM la uh, Anca Grădinaru Tot invitat Tot invitat Așa că a, a, am de găsit România o să... așa să începem, să începem ușor de dimineață cu banii vorbesc o Cercând să le facem cunoștință <laughs> Holograf în dimineața asta la Europa FM Tot ce am știut eu s-a Amă ce e rău Și ce bine Cum mai pot avea Tot ce-am visat Oh, e o lege pentru Cei bulci pot schimba? Mă e așa ușor să-i cumpăr? Bă, da. cât roc la Europa FM, deja da. e prea mult, prea da, mult, prea, bunie. prea mult, 7 și 20 de minute vre să simp, înceapă deșteptarea. Vre că urmează un rock set. <laughs> Băi, am avut ieri în playlist un rock set, dar n-am intrat. Și l-ai Incredibil, așa ceva. Dacă mă uit astăzi dacă da, e un rock set. Da. Da. În schimb, da. prăspund că ai lăsat... La dinu i a lăsat păi la... Pă, pă. Da, da, da, au rămas. Menur... Da. Or... Bine, hai să începem treaba. Ca să fiu cinstit, nu voiam să începem cu politică, dar e prea bună ca să o lăsăm deoparte. Deci nu poți inventa așa ceva. Țineți-vă bine, fiți atenți. Un deputat din partidul domnului Tăricianu... Domnul Alde. Tăricianu are partidul la ALDE. Așa. Deci de la ALDE Tăricianu, așa. cum De la ALDE -Tăricianu, aduni, tăricianu, da. A avut ideea de aceea introducerea unor criterii de integritate la trierea candidaților pentru parlamentare. Deci domnul ăsta a spus, domnule, să avem și noi, noi intră niște criterii, să nu intre orice... Da. Da? Să fim curați. Da. Deputatul Cătălin Drăgușanu de zice așa, citez, este imperios necesar ca Alde să adopte un cod de etică <ră> și să stabilească niște criterii de integritate <ră> pentru membrii care doresc să ocupe în continuare funcții publice. <ră> pentru schimbarea clasei politice și pentru un parlament format din oameni curați... Cerem ca pe listele partidului nostru să fie numai oameni integri, care nu au probleme cu legea. Ia ghiciți ce a primit din partea partidului. Un șut în dos! Normal. Ei s-au întâlnit la acolo. Băi, deci de când au auzit ăștia, ce-i în ne jur? Cum adică integritate? Auzi, Băi, ce vrei să le desfințăm? Astia n-au făcut partidul ăsta pe la parchet, pe unde s-au mai întâlnit? Și ba, că cred că da. Poate nu, nu mai au timp să iasă în oraș, că sunt oameni ocupați. Eva, domnul Tăricianu nu poate să stea la coadă. Nu stă. Probabil că nici la restaurant, exact. să cu băieții nu mai are timp. O fi făcut da. uh, Alde pe la. Deci, birou executiv județean cu tare, în ședința din ziua de dată cu tare, de declarațiile cu tare, a decis următoarele. Demiterea deputatului Vasile Cătălin Drăgușanu din funcția de copreședinte, excluderea din rândurile membrilor al de Neamț. S-a transmis dintr -un, dintr un comunicat de presă. Păi, ce mă vorbești de funie în casa spânzuratului? <sus> ce integritate, îți dai seama cum. Ce ochi au făcut aia când a venit ăsta Domne, trei criterii de integritate. Păi, ce ai făcut? Mă, vrei să nu mai candideze domnul Taricianu? E nebunit, și noi toți. Auzi, crezi că o fi propus și chestia aia cu ai voie de 3-4 divorțuri? Ești exclus din partid? Nu cred că a mers atât de. N-a mers? A? Nu. Dar îți dai seama, în norocitul ăsta, sărac, cu domnul, cum îl chiam, stai să vedem. Dragușanu, Da. Vă dai seama, ăsta are acum așa o tinichea, are dosarul așa nasol. Dosarul de politician să ceară el cu integritate Și, și s-a compromis total, nici la PSD nu mai are voie <laughs> Nu Cristian Tudor Popescu Vlad Petreanu Și Laura Codruța Căveși Procurorul șef al DNA, Laura codruța Căveșii vine într-o ediție specială Avocatul Diavolului. Astăzi, de la 13 și 15 la Europa FM. Avocatul Diavolului. Alege să joci drept. Exact așa mi-am luat și eu, doar că mai ieftin.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 Bine ați venit la creditul pe repede -vă. Salut, mă grăbesc, Soția în spate trebuie să nască din clipă în clipă. Vrem și noi un credit din asta, pe repede înainte. Un credit de nevoi personale, așa, așa. mediu mare, cum să fie... Ideea e că noi speram să fie fetiță, așa că acum totul e roz. Pereții, hainuțele căruciorul, dar ieri ne-au zis că e băiat și acum trebuie să schimbăm totul. Deci îl facem mare. Da, da. Banii sunt gata, A -a. mergeți în față să-i ridicați. Creditul la ING pe repede înainte, fără adeverință, fără vorbă lungă. Vi și pleci cu bani în pungă. Eu S-a rezolvat. De joi, ofertele Selgros sunt un toi. Vino la Selgros între 29 septembrie și 2 octombrie pentru că ai diverse sortimente de Frosta Ready Meal 400 de grame la 5,49 lei și șuncă presată elit la doar 9,98 lei kilogramul. Să mănânci rapid și bun fără să te coste mult. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Selgros, club pentru profesioniști. Și Pasionați de bunătățări. Luni e greu să mă trezesc, marți deja simt că obosesc. Mierburi e o zi prea grea, joi stau rău cu energie. Vineri, dar la weekend mă gândesc.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 pizzaiolo junior Delacu. Poate câștiga o tabletă iPad sau o excursie în Italia. Cumpără mozzarella Delacu, fă pizza acasă și pune poze pe fanbrinza.ro Moța fie cu tine! La EMAG este săptămâna electrocasnicelor. Prinde reducerile băgate în priză de până la 30% la electrocasnicele Gorenie. Cumpără acum de pe EMAG, mașină de spălatrufe Gorenie capacitate 8 kg, 1400 rotații pe minut, clasă energetică A+++, cu motor inverter la doar 1329 lei. EMAG. Online va fi mereu simplu. Profit acum de super ofertele săptămânii la Penny Market. Boni, zmântână 20% grăsime, 900 de grame la doar 4,99 lei, și Il Portico, ulei de turte de măsline, 1 litru la doar 8,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 28 septembrie-4 octombrie, limita stocului disponibil. Penny, știe ce ne place. Sunt Stefan Epure, specialist în concurent tip salariu plus de la Garanti Bank. Fii magician!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 de 10 ani, Oșan face diferența cu plus. Acum însă o vom face împreună. Afli detalii în curând. Este locul tău și al alor tăi. Unii îi spun cuib, alții vizuină, scorbură sau doar culcuș. Pentru toți este însă acasă. Găsește-ți un acasă potrivit pentru tine. Pe imobiliare.ro, numărul 1 în imobiliare. Dreptul la sănătate, articolul 41. Toamna este momentul pentru provizii de sănătate. Punct!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 You leave no choice Can't live without her Love me or hate me We will be boys Standing at that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 Acum vreo două săptămâni când premierul Dacian Cioloș repeta aproape obsesiv de la tribuna Parlamentului sintagma locuri de muncă, mi s-a părut că încearcă să le transmită liderilor politici faptul că nu există altă șansă pentru România în următorii ani, decât să umble și guvernul oricare o fi el, dar și autoritățile locale, indiferent care ar fi ele, după investitori români sau străini care să creeze locurile alea de muncă. Săptămâna asta, Ministerul Muncii a venit cu un pachet de stimulare profesională a celor care nu au locuri de muncă. A fost aprobat în guvern și va intra în vigoare de la 1 decembrie. Eu o să vă spun doar și ce e bun în acest plan, dar și care sunt limitele sale. Busy Day! Cu Moise Guran, la Europa FM! Din capul locului și înainte să critic, precizez faptul că asta așteptam de la guvernul de tehnocrați. Astfel de planuri de stimulare a ocupării forței de muncă. Faptul că jumătate din mandatul de un an al lui Cioloș s-a bâlbuit cu o doamnă la Ministerul Muncii care a înțeles că jobul ei ar fi să crească salariile bugetarilor, deja asta e altă discuție. Ministrul de prin aprilie, Dragoș Păslaru, a venit în septembrie cu un plan care, în esență, îi plătește și pe oameni și pe firme să se angajeze. Vedeta planului este ajutorul de relocare, în valoare de 12.500 de lei, pentru o persoană care nu are de își găsește, dar își găsește la o distanță mai mare de 50 de km de casa lui și alege să se mute acolo unde are locul de muncă. Dacă își mută și familia, mai primește de la stat încă 3000 de lei. Pentru cei care fac naveta, statul plătește un ajutor de până la 55 de lei pe zi, numai să meargă la muncă. Deși teoretic țintește șomerii, mai ales pe cei de lungă durată, programul se adresează, zic eu, mai des persoanelor care beneficiază de formele de asistență socială. Fiind inactive profesional, acestea nu își caută de lucru, spre deosebire de șomeri. Mai puțin spectaculoase și, deci, mai puțin auzite de la știri, sunt compensațiile pe care statul le va plăti angajatorilor pentru aceste persoane. Bun, avem acum ilustrarea declarației primului ministru Dacian Cioloș, care a spus în Parlament că nu mai vrea ca oamenii să aleagă greu între un loc de muncă și ajutorul social. În acest Moment, mai mult de o treime dintre românii care au vârste cuprinse între 20 și 64 de ani nu numai că nu au un loc de muncă, dar nici nu-și caută unul. Rata de inactivitate, așa se numește, este de 23% dintre persoanele care au mai puțin de 55 de ani, dar este de peste 56% la persoanele care au mai mult de 55 de ani și nu au împlinit încă 64 de ani. Ce ziceți? Câți dintre românii de peste 55 de ani își vor părăsi domiciliul pentru a merge la muncă în alt județ? În mod evident, de pachetul lui Păslaru vor beneficia mai mult. Ceilalți, ai mai tineri, care oricum aveau o mobilitate ceva mai mare decât cei mai vârstnici. Și nu e nimic rău în asta, dar ce facem? Depopulăm vasluiul și îl mutăm la Timișoara? Ceea ce încerc să vă spun este că, deși interesant și pozitiv, pachetul adoptat de guvern este doar o măsură tranzitorie. Pe termen mediu și lung, soluția de bază trebuie să rămână aducerea unor fabrici la vaslui, chiar dacă, evident, e mai ușor de adus Mahomet la munte decât muntele la Mahomed. Da, e complicat, durează. E nevoie de infrastructură, de școli, mai ales Profesionale, de extinderea beneficiilor pentru formarea asta profesională la locul de muncă, e nevoie de un efort susținut din partea guvernanților și autorităților locale, dar cine a zis că astfel de lucruri sunt simple? Nu există soluții simple la probleme complicate. Sub dezvoltarea unor zone ale țării noastre, dar și supraîncălzirea economică altora, că nu-i un întâmplător, am luat exemplu cu Timișoara. Asta reprezintă cheia și pentru reducerea sărăciei, dar și pentru majorarea pensiilor de exemplu. Nu filmele electorale din Parlament, ci crearea de locuri de muncă reprezintă soluția să-și. Acum aș mai avea ceva de zis, dar chiar nu știu cum o să sune. Credeți că programul ăsta de stimulare a asistațiilor sociali să-și găsească de lucru ar fi fost mai eficient sau mai puțin eficient dacă venea la pachet cu o transformare, să zicem, fie doar și parțială a ajutoarelor sociale din bani în tichete valorice? Știu, acum e campanie electorală și ar fi sărit cu toții în sus, dar dacă un astfel de pachet ar fi fost mai eficient, faptul că guvernul l-a evitat e o ocazie ratată. Aștept de aproape un an astfel de programe de la guvernul de tehnocrați, dar aștept și mai mult curaj, inclusiv în campanie electorală. Moi siguran și Busy Day la Europa FM, 7 și 35 de minute. Bună dimineața! Pastila Busy Day va a fost oferită de Transilvania, Banca Oamenilor Întreprinzători. Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine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 El încearcă să aprindă mine tot ce-i deja Și n-o să mai poată să ardă Acele tale îmi fac dat-o Sob piele îmi schimbă sângele în vene Și-aș să-mi în doi Acele tale îmi fac So o Sob piele îmi schimbă sângele vene Și-aș vrea să mă în doi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 Încearcă să aprindă mine tot ce i deja Și n-o să mai poată să ardă Acele tale îmi fac datul Să-o piele îmi schimbă sângele-n bine și așa să mă trăim îndoi Acele tale îmi fac datul Să-o piele îmi schimbă sângele-n bine Și-aș să mă trăim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 acele tale Îmi fac dator să piele Îmi schimbă bine Și-aș vrea să-mi în Îndoi Acele tale Îmi fac dator să piele Îmi schimbă sângele bine Și-aș vrea să-mi bătrânim Îndoi Acele tale în Și -a să în o, -o piele, în și -a să în Dream, sunt dimineața asta Drăguță la Europa FM 7 și 39 de minute da, da, am o întrebare pentru, în calitate de tânăr, fără copii, cred. Deci, am această Despre întrebare. Despre cine vorbești? Despre mine. Ah, ok. Băi, fiți atenție. am văzut ieri o scenă într-un supermarket, un o mămică. Așa, o mămica, cu... da, Și văzut că are și da, copilul. Da, da, mi mi-a atras atenția copilul. Așa. Copilul s a răsturnat din, știi că sunt cărucioarele alea cu mașinuță. Da, s-a răsturnat între rafturi. Da. Și a hotărât că eu nu mai pleacă de acolo, nu să răcnească. De ce? Nu știu de ce, că nu, nu a, niște sunete atât de stridente încât m-am îndepărtat. Dar de la capătul raftului, după colț așa, mă uitam într-o parte să văd, mă, ce face, știi? Am băgat cap. Și lumea s-a surprins să se uita, la răcnea și mai s-a deci, cum să spun, o simțeam că mama da, i-ar fi, Mamă, mă, i -ar fi scăpat iar, una așa un I-ar fi rupt jugularea dintr-o mișcare pe de Nu știu dacă, nu chiar așa Mama dar i-ar fi scăpat una clar Se vedea pe ea, știi? Numai că sunt în camere, de luat vedere, în magazin E lume, toată lumea cu telefoanele pregătite Nu poți să ajungi la știri, știi? Mamă, bătând Bun, și întrebarea mea e Ce faci într-o situație de asta? Adică, ce faci când, băi, clar, copilul devine imposibil. Da, clar copilul cere o pedapsă. Ce uh -huh. faci? Când eram eu copil, nu existau camere de luat vederi și chestii astea, așa că dacă cumva făceam o greșeală, eram luat de o aripă și dus. Da, da, <laughs> să știi că chiar dacă da. senzația e că ai vrea să fie ultimul moment în care îi înțelegi, da. exact cum ai zis tu, nu toți părinții aplică pe nu, nu, Nu, dar care mai sunt? Care sunt pedepsele? Adică, ce, care este o pedepsă acum? Cum mai pedepsești copiii în ziua de azi? Fără violență, evident. Că păi, dacă violența e... e Uite-te da. la mine. Mă întorc și plec. Mă întorci și pleci? Da. Nu poți să-mi pedepsești copilul. În nu, dar ce faci, lași copilul acolo? Nu, sunt între... practic, practic. Da. Ai un moment în care chiar trebuie să-ți pedepsești copilul și nu dai în el. Nu Săi, dai Ale, în el. Alexandra, ce faci? Alexandra, înțelege. Și plecăm, supărată dacă e în cazuri de genul ăsta. Cam cât timp pierzi? Uh, minute. Mamă, nene, deci da. nebunesc, adică... Minute. Da. Dacă vrei să vorbim mai mari. despre asta, putem vorbi la nesfârșit și cred că o putem face Ia. și cu ascultătorii noștri. Bună dimineața! Bună da. dimineața! Salut! Bine ai venit Uite, nu rețin cum te numești, n-am. Ionuț, nu Ionuț. Salut Bine Ionuț, venit, Ionuț. Este mai degrabă mai bună prevenția. A, așa. Și cum faci? Adică educația. Da, educația. Dar se face așa, am văzut și eu sau cel puțin așa am văzut și pe mine, sora mea, care i-avea dinainte. Aha. Auzi Ionuț, stai Ii puțin, stai uite puțin. Acasă, uite, mergem. Adică ce? Știi, ne mai pierdem noi firea, dar am un copil. Sigur, educație, educație. Bă, dar la un moment dat, chiar ar un moment de în care s-a terminat. cum care pe... ai copii? Da, am doi. Să-ți trăiască. Și cum îi pedepsești când nu fac ce trebuie să fac? Nu îi pedepsești. Păi ajunge acolo când zi de ară, îi dai ceva din magazin. Da duți la de jucării și la Se joacă de acolo. Deci, cu mită. Da, da nu trebuie să eu cumperi. noi. Da, nu trebuie să eu cumperi. Păi și cum nu trebuie să eu cumperi. Păi la plânge mai rău dacă nu eu cumperi. Nu e adevărat. Nu tot timpul. Uneori o mai lasă și el, și uite. Da, Mulțumitare mult. Eu nu. 0372069599. Dacă vreți să vorbim pe tema asta. Azi. Da, la copii mai mari înțeleg că eu pedeamă. Să... Aia asta mi se pare genială. Cu încărcătorul de telefon sau încărcătorul de tabletă. Dacă care. Deci să încărcătorul... de tabletă sau de da, telefon. Și iau încărcătorul. Și pe principiu care timp Se gândească după aceea o zi Dar nu La consecințe Depinde de, le, de, de la părinte la părinte Nu să da, zică tati de pe tău. Nu frate, nu-i mai dai Deci ai luat orice posibilitate de a-și încărca tableta și telefonul Ca să se gândească pe măsură ce scade bateria Mi se pare o cruzime teribilă Deci ăla știi <laughs> Pleacă, face prostia pe la 80% Și după aceea se tot gândește încet încet Cum a rămas fără încărcător Și uite ce se face acum nu că e o cruzime, ție, ți-ar și nu, plăcea să bune. vezi nu Și nu e, fără violență Gândește-te la e consecințele e faptelor tale E psihică violența, Maria, bună dimineața bună. Alo? Da. Alo? Da, da, vă auzi. da. Uh... Nu te auzim gringă, Copilul ăla era speriat, s-a drămat cu căruciorul da. Cum să te pus să-l dai, să dai în el Să cum să te să-l pedepsești Nu, nu, nu, nu, chiar nu speriat, Din potriva, fără violență Păi și ce faci? Clar. Și ce faci? L asculti, stai lângă el și îi spui. Știu că ești supărat, știu că ești speriat, știu că... No, nu știu ce-ți vine să-i spui în momentul ăla. Vezi. Și stai lângă el și l asculti. Vorba nu bună. trebuie să nu spese de nimeni. Ce fac să se uită lumea? Să te uite frate, să te uite. Eu sunt de acord. Și, și să știi că cercetările psihologice spun așa. Certurile, umilitul, inducerea fricii, amenințarea sau ignorarea pot avea efecte grave asupra comportamentului celor mici și, a, aș aduga, și asupra celor mari. Adică nevestele ar trebui să înțeleagă o dată asta. Octavia, bună dimineața. Bună, bună dimineața. Bună. bună. Am păsit ceva de genul copilul care se lasă și începe să să nu se mai miște de acolo Orice ei zice La momentul respectiv Copilul meu Vlad avea în jur de 3 ani și jumătate Da Nu i-am făcut absolut nimic Am apșezat lângă el și i-am zis Ok, trebuie să plângi? de drumul Ce sunt tare aici, Sunt aici lângă tine Dar sunt în spatele tău Nu mă uit la tine, nu te aud ce tare. Dacă nu te oprești, voi pleca Mai departe, apropo de... Cine ce ți-a oprit? S-a oprit și uh, s-a ridicat și m-a luat de gât și a zis, hai să mergem. Ah, hai să mergem și da. facem, de ne timp pe jos aici cu ai nebunii. Mai... <laughs> mă faci de rușine, tati, de... hai sus că mă faci de rușine. M-am așezat, eram în Bușteni, în mijlocul buștenilor eram în concediu, în vacanță. M-am așezat în fund, lângă el. Aveai și timp. Da, de aveam. Că... aveam. Da. Iar mai departe, uh, Vlad având acum 9 ani, uh, mai săptămâna trecută a fost o fază la școală în care a plecat. Bun, e liber, stă gen de gât. Da. Dar i-am zis, vii acasă, mănânci, îți faci tema, vin și eu și mami, fără mă ne distrăm. După da. aia ne distrăm, da. Dar ce Bravă. faci cu copiii mai mari? Că, bun, ok, trei ani, nu știu ce, te așezi lângă el, dar dacă are 14 ani și face prostii, ce faci? Nu știu, poate știe Florin, bună dimineața! Salut! Bună dimineața! Păi foarte simplu, îl amendezi Cum? Păi are alocația lui, da? și vine, o ia toată Ei banii Încalcă regula E Regula 1, 5 lei Regula 2, 10 lei Regula 3, 40 lei Tu așa faci? Mamă, da. câ câți bani faci? Păi că ești bogat? ești păi și nu are dreptul la contestație adică... Păi da, dar la sfârșitul nu dau înapoi Aaaa. Asta era Asta Comportament amuziv român Cosmin, bună dimineața Alo? Salut, da, Cosmin. Direct, ia zi. Uh, Cosmin sunt. Salut. Uh, aș, am uh, doi copii. Să o fetiță de 12 ani și un băiat de 13 ani. Da. Legat de. ce. Deci... Zic cum îi pedepsești? Uh, deci, cu vorbă bună. Cu vorbă vorba bună. Vorba bună, vorba duce, mult aduce. În momentul în care explici copilului ce înseamnă, bine, la copil mic nu mai poți, până în 3 ani, cinci ani nu prea poți explici. Poți doar să Și ți se pare că exemple. funcționează cu vorba bună? Da, la mine cel puțin a funcționat. Okay. Acum, când sunt mari, poți să stai cu ei de vorbă, poți să-l exemplifici, Exempl un exemplu rău, un exemplu bun. Și nu-și dau Și... ochii peste cap, suna a, ole, nu, ce plictiseală. nu. nu, nu. Tocmai uh, îți alegi niște exemple care să aibă efecte destul de grave asupra educației unui copil po Bravo, foarte bun Poate ne sună și copiii, poate ne sună și cei mici să ne da. spună cum, ce da. pedepse primesc Ma, de la părinți Că ales. asta ar fi interesant ah, 0372069599 Luminița, ești cu noi, bună dimineața da. Bună dimineața bună. În, prim, în primul rând vreau să vă spun că aveți un răs special Molisitor. Da, e Luca. Ia lui Luca, nu este Luca, da? <laughs> foarte serios, dar Luca pigmentează. Ia mă puțin. nu <laughs> da. George okay. are râsul am... la molisitorul. <laughs> da. am, am două exemple, unul din casă și unul din afară. Da. Cel, cel din casă. Băiatul meu avea vreo 3 ani, mânca ciocolată. I-am ciocolată și a zis, nu-ți dau, până într-un final mi-a dat cât era sub unghia lui. Da, logic. Okay. Ce okay. Nici da. eu nu ți-aș fi dat, Așa. A, ok, okay. m-am dus, am luat sticla de suc și am zis, tu mă înșocolată, eu beau suc. Na. Deci, în, în seara, suc. am băut apă, n-am băut suc. Uh -huh. A doua zi am împățit jumate-jumate ciocolata. Ce înseamnă, domnule? Da, domnule, vezi. Dom dom care sunt consecințele faptelor lui, dar cu asta, bravo. bravo. Hai să vorbim și cu Alexandra. Bună dimineața! Creu. Bună dimineața! dimineața. Să românăm! Um, am și o fetiță de 2 ani Așa, și nu cred că pediapsa fizică nu sau verbală ar avea vreun efect. S-a dovedit asta. Și uh, cum faci? Pot să zic că copilul meu, prin vorbă bună, înțelege aproape orice lucru, deja la 2 ani da. și cred că acel copil din supermarket era destul de mic dacă a făcut o criză. Cred că avea vreo 5 ani, așa. Pentru că fumea, la 13 sau... ani nu cred că niciun copil mai, nu mai face vreo criză. Dacă face la 13 ani de-astea, îl duci la psihiatru, cred. Are, exact, are vreo problemă. De... S -a S -a mă mă mă. Mă. Mulțumim, Alexandra. Hai, uite, ne-ați sunat și Cosmin. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună. A, astăzi e simplu Să tableta sau telefonul Și l-ai rezolvat pe, pe vremea noastră Ne luau ventilele de la bicicletă <laughs> Domnule, să știi că numai Poliția mi-a luat ventilele de la bicicletă Pe cuvântul <laughs> meu, da. meu Deci în o, da. la un dat au zis că nu mai ai voie cu bicicleta <laughs> Înțelegi? Da. Și te dădeai și săreau din tufiș Pe cuvântul meu, domnule, săreau Tablagii din tufiși, te opreau, puneau mâna pe tine și scoteau ventilele. Știu, uite, n-ave de un să faci rost de ventile pe vremea aia. De unde crezi că făceai rost de ventile? De la mașini, adică Aaaa. era vreo mașină parcată undeva. Deci din cauza ta, rămâneau mașinile din trajbane. Nu, din cauza lui. poliției, miliției, mă rog, nu din cauza. Elena, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața. Am un băiat de 20 de ani. Să și de când era, mulțumesc, și de când era micut, când avea excese de genul celui din magazin. Uh, nu mai vorbeam cu el. Aha. Dacă tu faci așa, eu nu mai vorbesc cu tine. Știi că... da pe soți nu-l pedepseai în felul ăsta? <laughs> nu, nu. nu că el era cu minte. Soțul? Soțul era e cu minte. Bine da. dresat. <laughs> Am înțeles. Uh, mulțumim, Laura. Bună Buna dimineața. Bună. Ah, Laura, închis, dar avem pe Nicuța la 0372-069599. Bună dimineața. Bună. Alo, Nicuța. Alo, bună dimineața. Bună. Uh, dragii da. mei, da. aș vrea să vă spun că pentru mine, ca părinte, cuvântul pedeapsă este un cuvânt destul de mă rog, destul de greu. Da. Și vreau să spun că nu prea-l folosesc cu copiilul, tocmai pentru că lucrez într-un domeniu în care tot timpul auzim pedeapsă pedeapsă pedeapsă. Lucrez la penitenciar Cine? sau ce? Uh, nu chiar. Cineva <ră> în familie a propus la un moment dat totuși să se aplice o pedeapsă, Și atunci am zis, dacă e cazul să aplicăm pedepsă, hai să aplicăm pentru toți din familie care greșesc. Zis. Pentru că așa cum... Da? Da. Deci și eu greșesc, Kinky. și toată lumea greșește în familie Și atunci cine greșește merită să primească pedeapsă Dacă este cazul să aplicăm pedepte Aha. Și nu s-a votat doua, Toată lumea a renunțat Ai, asta La folosirea cuvântului pedeapsă. <hă> eu cred că nu ar trebui, trebui niciun copil pedepsit, uh, Pentru că ceea ce face un copil este numai rodul educație Pe care noi o dăm copilului întotdeauna eu aș încheia cu declarația asta a Nicuței și cu concluzia ei că n-ar trebui să pedepsim niciun copil. Uh -huh. știu că sunteți de acord sau nu, dar cred că vorba, cu vorba bună până la urmă, reușești. Eu nu mă pricep. Aproape de fiecare Eu dată. sunt de acord cu tine. Înțeleg că tu când vrei să o pedepsești pe Alexandra, îi cumperi o popușchi. Nu? <laughs> îi cumperi ceva, da. Îi cumperi ceva. Ești Bravo. pedepsești cumpărându-i ceva. <laughs> 7 și 51 prieteni, rămâneți cu noi. Avem Republica Fantastică România imediat după ora 8. Dicteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM Cristian Tudor Popescu Vlad Petreanu și Laura Codruța-Coeveși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 Și tu începi să te întrebi unde o să-și facă temele. Vino la Tedeman și ați biro picolo la doar 79 lei. În plus, până în 7 noiembrie, cu cardul Star de la Banca Transilvania, poți plăti în 12 rate fără dobândă pentru și mai multe cumpărături. Tedeman, dedicat planurilor tale. În fabrica Noroc nimeni nu stă în loc. Lucrurile sunt făcute bine, să ajung o bere bună la tine. Cu drojdie de cultură pură, pentru un gust echilibrat. Ce mai totuși foarte calculat.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 Comandă de pe EMAG aspirator cu filtrare prin apă zelmăr pentru suprafețe multiple, 1500W și filtru HEPA la doar 429 lei. EMAG online va fi merg simplu! Na no, cum e, Ionie? Ține! Ține bine! Ține, ție! Trăpatusou! Mo! Zgăriatusou! Mo! Da place-ți? Place, place! Mama no, mu vaca jos de pe acoperiș, la puca me <fie> țala! altă dată să mă spus când eu zic, ca să cele mai bune țigle! Terra rosa, făcute să țină! Când ai acoperiș trainic, nu ai nicio grijă! Renunță la compromisuri și alege alternativa durabilă! Tigla ceramică Terra rosa de la Siceram! Tigla ceramică Terra rosa! Garanție 40 de ani!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 Creditul pe repede înainte? Comandă, vă rog! M-a um, trimis soția. Ei s a năzărit așa să facă toată casa feng shui. Și acum trebuie să iau un credit de nevoi personale. Mic? Mediu? Mare? Mare, dacă și că cică, e multă energie negativă. Și să nu mă întrebați de adeverință. A făcut un cocor din ea, doamnă. Nu e cu adeverință, dar e cu promoție. Aveți reduceri de 10% la flanco și, și de 5% la mob expert. Poate luați ceva și pentru dumneavoastră. O plasmă, un fotoliu? Mm. Găsiți detalii pe eng.ru. Eh, da! Așa se mai echilibrează fort. Banii sunt gata? Mergeți în fața i ridicați. Creditul ING pe repede înainte. Fără devență, fără vorbă. Rugă. Vi și pleci cu bani în pungă. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Europa FM este ora 8. Ioana brustur capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Vremea continuă să se încălzească și astăzi va fi soare în toată țara, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 28 de grade, cu 26 de grade maxima în București. Astăzi este ultima zi în care se mai pot face donații pentru cumințenia Pământului. Cei care au dorit să doneze 2 euro pentru opera lui Constantin Brâncuș au trimis până acum peste 70.000 de SMS-uri la numărul 8833 cu textul Brâncuș. Printre cei care au donat 2 euro prin SMS se află și premierul Dacian Cioloș, Șeful guvernului și-a donat și salariul încasat în luna aprilie. Dacian Cioloș a fost întrebat ce părere are despre faptul că în ultimele zile s-au înmulțit donațiile. Oamenii știu să se mobilizeze atunci când înțeleg importanța unui mic gest care acumulat sau alături de alte mici gesturi poate să demonstreze că putem avea verticalitate și respect față de valorile noastre, chiar și prin gesturi mici. Pentru a cumpăra cumințenia pământului de la moștenitorii, statul român trebuie să plătească 11 milioane de euro, își permite însă doar 5 milioane, restul urmând să fie acoperit din donații.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 Tânăr, bun pro-contant, cred cu o pe cap. Păi, pistol? Da, Dumnezeu și e pe price, el a un pistol destul de mare. Că și ăsta au zis că polițaiul care a fost cu mine l-a strigat. Hai, măcoci, fac, ai pistol la tine, nu am face. Dumnezeu, mai hai să blocăm-ți faci ceva. Nicuisi cum am putut bloca ușa, să-l tăiem acum. Noi și cu pistolul să tragă de mine, am sărit că el, Și-a pus și până între bloc. O luat bani, cum? Eu am văzut că-și o transbani, eu așa am văzut că-l trag și-l băgat într-o jantă, într-o jantă rupsac desea pe spate. Un băiat din alte îmbrăcate negru era. Ce rupsac negru era pe spate. Hai, am zis că ora 2 pe la miaz, se întâmplă așa ceva. E ceva, ceva ieșit din comun. Arma care s-a dovedit a fi de jucărie, dar și banii au fost găsiți într-o genă din apropierea instituției bancare. Astăzi este ultima zi în care mai putem achita taxele locale fără penalități, potrivit codului fiscal, proprietarii de case, terenuri și mașini care și-au plătit integral taxele aferente până la 30 iunie, au beneficiat de reduceri, însă cei care vor întârzia după ziua de astăzi, 30 septembrie, vor plăti mai mult. Raluca Hatmanu ne explică. Sancțiunea constă într-o majorare cu 1% pe lună a sumei datorate. Persoanele care și-au achitat deja aceste taxe nu intră sub incidența termenului fiscal 30 septembrie. Mai mult, proprietarii care au făcut plățile înainte de 30 iunie au beneficiat de o reducere cu 10% acordată de autoritățile locale. Potrivit codului fiscal, în prezent, impozitul pe clădire se calculează în funcție de destinația clădirii, rezidențială, nerezidențială sau mixtă. Pentru terenuri, proprietarii plătesc taxă și pe terenul pe care este este amplasată clădirea, iar pentru mașini impozitul este calculat, ținând cont de capacitatea cilindrică a motorului. Impozitele locale trebuie plătite de persoanele care aveau în proprietate bunurile la data de 31 decembrie 2015. Cei care cumpără pe parcursul anului 2016 locuințe, terenuri sau mașini vor plăti impozitele aferente abia din 2017. Despre cum ne vom putea plăti taxele și impozitele mai ușor va vorbi astăzi la interviurile Europa FM, președintele Agenției Naționale de administrație. Înregistrare fiscală, Anca Grădinaru va discuta cu șeful fiscului Dragoș Doros și despre cei mai importanți datornici la bugetul de stat, dar și despre recuperarea prejudiciilor de la persoanele condamnate definitiv. Salonul auto de la Paris, constructorii de automobile au început deja să-și prezinte modelele oficialii dacii, au prezentat în capitala Franței noile îmbunătățiri ale modelelor Sandero, Sandero Stepui, Logan și Logan MCV. A fost prezentat și modelul Duster cu o nouă cutie automată, model care se va vinde anul viitor și în România. Rejoint pour dévoiler toutes les Asia. Conferința de presă Dacia de la Paris a fost susținută de Jean-Christophe Kugler, director de operațiuni pentru Europa și membru în comitetul executiv al grupului Renault. Oficialul a vorbit despre evoluțiile modelelor Sandero, Sandero Stepway, Logan și Logan MCV. Un moment special a fost alocat însă Dusterului dotat cu cutie automată. Duster, boate, automatic EDC. Noul model va fi disponibil și pe piața din România de la începutul anului viitor. Potrivit cifrelor oficiale, Dacia a vândut din 2004 4 milioane de mașini în peste 40 de țări din toată lumea. Pe de altă parte, Bloomberg susține că cei care se așteaptă să vadă anul acesta la Paris noi modele de lux vor fi dezamăgiți. Prezența acestora este scăzută, producătorii pun accent anul acesta pe modelele ecologice. Salonul auto de la Paris este deschis publicului larg în perioada 1-16 octombrie. Tipidion Ioana mulțumim, găsiți informații și pe site-ul nostru știrile europafm.ro. Ioana, mulțumim și noi, Sport Luca Pastia. Bună dimineața! Astra Giorgio a fost drobită de Aseroma 4 la 0. Steaua a remizat 1 la 1 cu Via Real în Europa League. Campioana României a angajat primul gol pe Olimpico după un sfert de oră de joc, iar scorul final a fost stabilit încă din minutul 55. La București Steaua a fost condusă din minutul 9, dar Muniru a egalat repede. Dinamo a învins cu 35 la 31 pe motor Zaporoje în etapa a doua a grupelor ligii campionilor la handbal masculin. Proatul Vranicović a fost cel mai bun marcator al campioanei României cu 8 goluri. Dinamo este deocamdată lidera grupei după ce în prima etapă a remizat în deplasare la Holstebro. Echipele de basket CSM Oradea și UBT Cluj s-au calificat în turul al doilea al Champions League. Campionii naționali, Bihoreni s-au impus și în deplasare în returul cu slovacii de la Pievzda, 73-67. la Zeno a fost cel mai bun marcator cu 18 puncte. CSM Oradea va juca săptămâna viitoare pentru calificarea în grupe cu Lucoil Academic Sofia și dacă va pierde va continua în FIBA Europe Cup. Bube de Cluj a trecut cu 67-56 la 56 de la Naka pe care am vins o la 28 de puncte diferență în prima manșă. Ardelenii vor juca în continuare cu echipa turcă Murat Beusac Sportiv. Luca, mulțumim! Au da. fost știrile din sport, urmează Republica Fantastică România. La, tu de când te-ai mutat la casă, grădina ta a suferit mai multe modificări, din câte da. mi-aduc aminte. Costă mult, dar acum am descoperit o știre care mi arată că aș putea să fac tot ce vreau să fac în grădina la mine acolo, stropit să mai tundă, Iar pe banii statului. Ah, Și aș vrea, uh. da, m am învățat un deputat PSD. Cum se face să-ți faci pe banii statului? Problema e că la mine nu costă ca la Dânsu, adică la Dânsu a costat cam jumătate de milion de euro, i-a dat statul bani. La mine ar fi mai puțin, deci nu cred că mă calific. cu tine.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 10 minute, Iaulă, Ai Toată lumea e răcită, e un virus, e cam nașpa Închideți ușile și Bine. păstrați iPhone-ele În incinta, astăzi dăm un iPhone 7 Plus, Plus După Plus. ora 9, dacă v-ați înscris în Concursul nostru săptămâna asta Poate câștigați un iPhone 7 Plus, vă așteptăm pe cu un SMS în care să scrieți deșteptarea și indiciul de astăzi la 1769, SMS cu tarif normal. Detalii pe europa.fm.ro, dar astăzi în vreo oră, oră și jumătate dăm un iPhone 7 Plus în deșteptarea la Europa FM. Da, e penurie globală cu iPhone 7 Plus ăsta da, mă, nu se mai găsesc. Au vândut-o tot. Nu știu ce, chinezii nu să mai țin deloc de treabă. Da. Nu știu Băi, la muncă. Eu târziu, eu cred că i-au anunțat târziu, prim martie așa s-au făcut de uh, produs și era destul de târziu Da, de Republica Bine. Fantastică Am răcit, cred că am stat în grădină la frig Ce faci când ți se strică grădina? O repari pe bani publici, nu? De adică nu dacă nu știți cum se face, vă învățăm noi Acum deputatul PSD Florin Păslaru Și-a aranjat curtea vilei sale Pe 540.000 de euro Bani publici Arată o anchetă adevărul Stai puțin În Galați Curtea lui Arena Națională? sau Că nu înțeleg În acolo da. Cam cât grădinile suspendate ale semiramidei Alea Cam așa fost. ar fi Ban pe ban cam atât or fi fost cam mă acolo da. Că tot și acolo Sclavii au muncit ca și aici adică, da. na. Povestea a început în urmă cu șapte ani Zice adevărul când Valerica Păslaru, Doamna deputat, să o doamnă A dat în judecată primăria Galați Solicitând să fie consolidat Un versant al terenului proprietate personală Pe care deputatul și-a construit vila Undeva prin Galați. Potrivit plângere din instanță, terenul a început să s-alune, începe prilej cu care piscina familiei s-a fisurat. Deci se scurgea apa. Păi că aveau scurgeri, dar cred că nu înțeleg. Să fi luat zene la ce Da. <coughs> da. Nu înțeleg. Dom'le, avea o casă în pantă. Așa. Pe care și-au construit-o singur. O grămadă... de bună voie da, și nesinii de nimeni. Asta. Și o grămadă de dezavantaje, fiind casa în pantă, rămâneau ușile deschise și, uite, se fisura piscina. Așa. Dacă se fisură fisturează piscina, Intervine nu mai, nu mai ține apa. Deci devine numai concavă, e convexă, și cum ar fi. Okay. Și nasol. Și atunci ce faci? Te gândești, mamă, cât mă costă să stabilizez terenul meu, proprietate personală, nasol. Hai să-i punem pește de la primărie. Și au dat în judecată de la primărie. Acum, cine ar fi putut crede că primăria, sau că o primărie în țara asta, dată în judecată de o persoană particulară, uh, consolidează terenul, chiar... Ar Trece consolid. la lucru, da, adică... chiar ar consolida. Nimeni, în afară de domnul Puslaru și domnul primar al vremii respective din Galați, Social Democratul Dumitru Nicolae care era subordonat pe linie de partid al domnului poslar. Deci, când, când te dă șeful în judecată în poziția de drepti, normal. Ce a făcut primarul? Nimic. Non-combat, exact, nimic, exact nimic. N-a făcut. Și ca atare primăria a pierdut. Pentru că dacă nu te duci la proces, până la urmă, pierzi. Cele mai mari șanse sunt să pierzi. Mai mult, domnul Păslaru, că, băi, oamenii ăștia sunt foarte deștepți, noi ar trebui să învățăm de la ei. Nu-mi dau seama de ce suntem proși și cinstiți în continuare când am putea să fim șmecheri. Deci domnul acesta a dat în judecată, mă rog, doamna, de fapt a dat în judecată primăria și a cerut și aplicarea de penalități de întârziere de 100 de lei pe zi. Adică, băi, veniți și reparați în terenul proprietate personală pe banii publici și dacă întârziați, plătiți mai mult. Deci eu zic să vă grăbiți și pentru că toată afacerea a durat foarte mult, trebuia... să mă gândesc, că 100 de lei pe zi nu par foarte Da, mult da, zman, povestea da că durează câțiva ani. A început în 2009 și... A, până în, deci, Penalitatea de 100 de lei a început să curgă din aprilie 2012 și până în prezent a calculat deci adevărul. Și... cu care s-a adunat frumus și ca sumă de 224.381 de, de lei. Adică aproximativ 50 de mii de euro. Mm -hmm. De ce? Pentru că versantul respectiv care avea problema asta de alunecare era într-o bună măsură proprietatea privată altei familii, care n a fost interesată. Și n-au permis accesul utilajelor măsurători astăzi mărcați mă. de aici. Da, ei, ei făceau, făceau băie în, în casă. <laughs> n-au avut nevoie de povestea asta. Și din pricina asta, pentru că familia respectivă nu era interesată să permită accesul, nu știu dacă și ălora urma să le repare Sau numai la vecini da. -au reparat Atunci toată versantul. povestea da. Contactat de jurnaliștii Weekend Adevărul Deputatul PSD Florin Păslaru Nu a dorit să comenteze acest subiect În cele din urmă contractul de execuție A fost ajudecat de o firmă de acolo Care a încasat de la primărie 1,93 milioane de lei Adică aproximativ 440 de mii de euro Bă, cred că a meritat de la banii astea bă, cred că au făcut, o, gr -au că făcut da. o grădină mama, Și nu mama. pot să spună ca reclamă Știi cât a costat? Puțin, foarte puțin Cât a costat? Mult, foarte mult Dar nu am dat eu banii Cristian Tudor Popescu Vlad Petreanu Și Laura Codruța Criveși Procurorul șef al DNA, Laura Codruța-Chioveși, vine într-o ediție specială Avocatul Diavolului. Astăzi, de la 1315 la Europa FM. Avocatul Diavolului. Alege să joci drept. Doar cu Bila Card ai vineri 30 septembrie 25% reducere la tot sortimentul de smântână ambalată. Știi momentul la când cel mic începe școala?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 0,9 kg la numai 1349,9 lei. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România. Bucură-te de toamnă cu prețuri mici! La Carrefour pe 30 septembrie și 1 octombrie ai dorată proaspătă calibru 400-600 la 24,99 kg 25% reducere la gama de și 25% reducere la gama de detergent persil și per vol. Carrefour pentru o viață mai bună!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 din 5 octombrie lumea așa cum o știi se va schimba În bine De 10 ani Oșan face diferența cu plus Acum însă o vom face împreună fi detalii în curând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 Surpriza săptămânii, prentul renumite la jumătate de preț. De joi până luni 3 octombrie vino să te bucuri de cea mai mare selecție de articole de îmbrăcăminte și încălțăminte de la Fashion House Outlet la jumătate de preț. Prentul renumite te așteaptă cu reduceri de 50% și noua colecție de toamnă în cel mai lung weekend de outlet shopping la Fashion House în Militari. Detalii pe Facebook și pe FashionHouse.ro la Mega Image și Shopping Go în fiecare vineri, sâmbătă și duminică avem mega promoții de weekend. Că doare mega? În perioada 30 septembrie 2 octombrie ai mici mestec porc și vită gusto românești la doar 11,99 kg. Roșii ciorchine la doar 3,99 kg și mere roșii Red Delicious la doar 4,99 kg. Pregătește-te de gătit și prinde promoția de weekend de la Mega Image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 so dumb right now standing outside my house trying to apologize you're so ugly when you cry please just cut it out And don't tell Soldada piesă la radio în România, Laston UL LP, 8 și 29 de minute. Voi sunteți cu Europa FM. Mulțumim. Da. Mergem în Bistrița în la rozrițe. Aule nu la veverițe, la pisici, la pisicuțe. Deci în Bistrița nu e probleme nesfârșite. Deci, nu mai mergi la veverițe, în Bistrița mergi la pisici. la, la pisici. Deci probleme nesfârșite în Bistrița cu animalele. După povestea cu veverițele <laughs> veverițele primarului. Doamne, dacă primarului plac veverițele, ce Asta, și i-au fugit veverițele Bine, în păture. trebuie să verificăm dacă mai sunt veverițe, că... Ultima dată mai erau două, erau două da. Bun, acum că au rezolvat problema cu veverițele, a început problema cu pisicile. Pisicile fără stăpânie, popea pisicilor după saga veverițelor. Șeful poliției locale, Bistrița, cere acum hinghenilor să prindă pisicile fără stăpân. Zice ziarul adevărul. Cum îți dai seama că e o pisică fără stăpân? Eu asta nu înțeleg că pisicile au... În, în, principiu, în primul rând, că e greșit pusă problema. Hmm. Orice om care, are, care trăiește, că nu poți să spui care are o pisică, știe că pisicile au servitori, nu au stăpâni. Așa Doi, da? cum îți dai seama că o pisică, așa care traversează strada, are stăpân sau nu? În fine, de asemenea, șeful poliției vrea amendarea celor care hrănesc pisicile. Hingerii, schimb, spun că nu au autorizație să vâneze pisici. Poate trec și la porunbei după aia, nu știu. Da. <laughs> Băi, te mult în bistrița. Deci, ingherii spun că nu au autorizație să vâneze pisici și chiar dacă ar avea, n-ar avea unde să le țină. Cum să vâneze pisici? Imaginez, imaginezi, bă, deci un... totuși, bun, un câine, cred, cred, n-am încercat niciodată să văd diferența, dar un câine, mi se pare mie așa că e mai ușor de prins decât o pisică. Măcar prin faptul că, de obicei, câinii nu se urcă în copac. Adică un câine care se urcă în copac, mai bine pleci de lângă el. Dacă vezi un câine care se urcă în copac, cred că mai bine te îndepărtezi. Asta e părerea mea, că poate și zboară. Mă gândesc că dacă ne ascultă Ion în Siria, acum o să mute vânătoarea de la Balc la bistrița. Cred că tocmai și... ai încurcat-o cu toți prietenii animalelor. Toate societățile pentru apărarea părerea <gă> În sensul în care se reorientează de pe mistreți, trece pe pisici. Deci mai și insiști. Eu zic <gă> să te oprești aici. Ai mai făcut un... Da. Glumă. Lăsa... Da, nu. Lăsați. Uitați. Nu -am, -am, am zis nimic. Deci hingherii um, spun că nu pot face nimic. Polițiștii, în schimb, au găsit calea prin care să-i amendeze pe cei care... Vezi aici un nonsens pe stăpânii pisicilor fără stăpân. <laughs> Înțelegi? Pentru ce? Pentru nerespectarea normelor de igienă. A, nu pro dat... protejează pe pisici în cazul ăsta. da au amendat o femeie care a hrănit în mod repetat cele cinci pisici din spatele blocului. să sau cu ce se ocupă oamenii ăștia în bistrița, ce plictisală îngrozitoare este acolo. <laughs> Cum a apărut toată povestea? De la un bistrițean. Un bistrițean foarte nemulțumit de stricăciunile pe care le-au făcut la mașină pisicile în cauză. Eu am văzut mașini roase de câini, dar roase de pisici n-am văzut până acum, dar aparent în Bistrița există acest model. Vă rog frumos. Da, vă rog. Și mie mi-au stricat pe pisicile, pisicile? mașini. Da, cum să zi. Domnule, ele fuge. Se alergă, ba, ba bam. și frânează aia. pe mașină. Serios. <laughs> ce deci, Am văzut deci, și deci frânează frânează cu ochii mei. Deci lucrează cu Așa. Și ți grie tu ai tu ai de asta de poate fi zgriată cu unghia? Băi, să știi că și eu m-am mirat prima oară Așa ți se pare? Adică nu are și... cum să fie de la pisici Auzi? Dar știau să și scrie? Au eu, scris? Au scris? Da. Nu. Am un, am un lot serios de pisici -au, la bloc Ți-au scris Auzi. cu steaua? Pisicile no. astea? Și <laughs> să știi că așa e, adică no. scrii Omul are dreptate da. Deci luca are probleme cu frâna la pisici Eu am probleme cu pisicile și cu porumbei Dar și și cu da celor care hrănesc porumbei Nu trebuia să deschid acest subiect Pentru că o să primim și de două ori mai multe scrisori Din partea asociațiilor pentru apărarea drepturilor Să le la ei Bazați-vă pe mine, eu <laughs> apăr dreptul animal da, așa. Deci domnul acesta Ia uite, au început să vină deja mesajele Personal, zice acest om, pentru a proteja mașina Am cumpărat-o prelat auto cu prețul de 103 lei Deci domnul a notat frumos Însă, ca urmare a acțiunii pisicilor de la bloc, am fost prelata. nevoit, după 4 zile, să o iau jos de pe mașină, deoarece au un o de pipi, se jucau pe mașină, stăteau pur și simplu pe prelată și mi-au zgâria și găurit întreaga prelată cu ghearele. Ai văzut? Nu mi se pare normal, în condițiile în care încercăm să ne protejăm mașinile cum putem. Zăi seama, cred că are domnul dacă a pus prelată. Eu n-am mai văzut prelată pe mașini de pe vremea trabantului. Eu am văzut. Ce luca Tu da. ai da, da, dar tu mai, -ai nu, n-am la bloc să-ți facă Bun, cu și? Dar mașinile alea nu merg niciodată, nu? Păi nu, că nu știu ce mai rar. Nici nu știu dacă mai sunt mașini înăuntru. Da, exact. Plătim taxe pentru locurile de parcare ca pisicile hrănite de locatarul de la apartamentul 38 să ne murdărească și zgârie mașinile în mod repetat. Deoarece acest locatar se căpățânează cu îndrâjire. Deci nu, nu se, se căpățânează cu lant, așa. Nu, este, nu se căpățânează cu înțelegere. și Da? să dea de mâncare de câteva ori pe zi acestor pisici. Eu nu știu cum se mai pot urca pisicile pe mașină dacă sunt hrănite de câteva ori pe zi și Bistrițeanul cu asta închei precizează în sesizare asta e o trimisă la poliție care a declanșat acțiunea antipisici a poliției. Precizează în sesizare că cele cinci pisici fără stăpâni care își fac veacul în jurul blocului în care locuiește ar putea fi responsabile în sezonul rece de defecțiune ale motorului autoturismelor. Înțelegeți? Deci asta e, a stricat, au un fundaj fac pipi în rezervor, fac de astea, pisicile. Eu Iai, faci o emisiune din Bistrița. Ceva e acolo? De pisici, ceva special? Pisici și veverițe. Europa FM. mă strânge, în tăcerea e rămâi cu Europa FM și cu un iPhone 7 Plus. După ora nouă puteți câștiga un iPhone 7 Plus, trimiteți SMS cu tarif normal la 1.769, scris deșteptarea și indiciul de astăzi pe care îl găsiți doar pe europafm.ro în paginile uh, site-ului -ul, site nostru europafm.ro și cine știe poate câștigați un iPhone 7 Plus. Da. Au, se, mai poartă, se mai poartă, mai sunt bă, curele de alea cu unde să pui telefonul? Aha. <laughs> da, Sau dar acum nu erau... se ține în mână. Acum să se ține în mână. Da, nu, erau niște, băi, tu ai avut astea? Adică ai avut? Nu, eu, eu am avut un, un de borsete, de borsete, borsete, borsete pentru telefon. Cioara noastră erau borsete <simi> pentru telefon și țineai acolo în dreapta și da. pentru pager erau într-o vreme. Pentru pager ai avut? M mă rog, ai avut pager. Am avut pager, da. Ai avut pager. Mă, Ce faceai? Îți să-l ții telefon ca toți în busunar ca toți fraierii? Nu, țineam în mână dacă aveam pager, ca e nebunit. Cine mai avea pager în autobuz În afară de mine O companie din Mexico a scos pe piață o curea de călătorie Care are 24 De diverse instrumente ascunse Uite, vezi, care și telefonul În probabil, interiorul ea. ei Deci problema e cum faci să nu scadă pantaloni De la greutate <laughs> când îți curea asta Accesoriu Asta, Deci asta că tot vorbeam de pedepse, nu mai poți să pe nimeni, nu mai poți să bați copilul cu cureaua, Doamne că e la tortură. 24 de instrumente. Că dacă îi de la Shakira, e la tortura. Da. Compania, a. Shakira este kinky. Ușor. Compania producătoare oferă deci mai mult de 24 de instrumente, inclusiv un fluier, cărlige de pescuit și bandaje. Deși... Te... Dacă... Auza Taragor nu no? au doar <laughs> Mai Să nu respiră. <laughs> nu știu cum să ies din. Ieși. Deci e Ieși. atât de ofertantă întrebarea nu, asta nu, încât da, nu știu de, cum de să. În de pescuit. Da. <laughs> da. Deci și ca asigură supraviețuirea. Mm -hmm. poate fluierul, că fluier până vine cineva <laughs> și îți dă de mâncare, că eu nu știu crligele de pescuit, adică nu e și, are și loc de momeală să ți râme vine ursul. dar și asta cu râmele mi oferă diferite <laughs> posibilități no, no, no. de dezvoltare Hai, ce mai are acolo? centura are o oglindă de semnal și un deschizător de sticle în cataramă are ac și ață. Hai, în caz că, ce? că te rătăcești în pădure și poate găsești vreo sticlă cu, da. deci cu suc. Cu suc. Cu apă minerală. Dacă te rătăcești în pădure și ți-e sete, poți să-ți desfaci o bere. Da. <laughs> <laughs> cam așa. <laughs> da. Deci, dacă v a rupt pantalonii, zice, îi puteți scoase folosindu-vă de ac și ață. <laughs> Bune? mai contează. Cum? Deci ești pe moarte, ești naufragiat undeva, nu da. mai, -ai ce să mănânci, da. dar poți să ți desfaci multe sticle de bere dacă vrei da. și să mor demn da. cu pantaloni cu, bandaloni cu, suți. cu suți. Așa, ce mai există? Lanterna miniatura asta este foarte bună, busolă, ca să nu mergi în cerc, deci nici măcar un sfert din lucrurile care se află în poșeta unei femei. N-am făcut nimic. Mai sunt incluse o brichetă, tablete de purificare apei, recipient pliabil cu ajutorul căruia utilizatorul să poată bea apă în mm -hmm. am civilizat așa eu nu te adăpi din râu da. pui în păhărel frumos bei în pui tableta da, deci 24 cu toate. Acum îți mai trebuie, evident, și nevasta Care să spună unde anume În centură sunt puse toate lucrurile astea știi? Pentru că noi bărbați întrebăm întotdeauna Dar unde este nu știu ce? Și răspunsul invabil este La locul sau? Tu știi că am vorbit de atât de multe ori la radio de treaba de asta Noi nu știm unde nu sunt nu lucrurile nu în casa Nimic noastră Nimic nu știm și întotdeauna primesc același răspuns La locul lui une că... dacă e, mai Ale... întrebam? Alexandra m-a făcut de râs în urmă cu ceva timp Că acum și ea știe unde sunt lucrurile prin casă și eu tot n-am învățat treaba asta. Normal, este o tunără foarte drăguță. Absolut, absolut, absolut. Bun, deci centura cu 24 de da. uh, accesorii. Da. 25 da. dacă puneți și borsetă de aia pentru iPhone 7 Plus, da. mai ales că îl câștigați. Sper eu să îl câștigați după ora nouă în deșteptarea la Europa FM. David Geta pentru cunoscători, cu Sam Martin ascultăm Dangerous, vă spunem bună dimineața și vă mulțumim că sunteți cu deșteptarea și Europa FM. <fix>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 8.45 de minute. Da. Nu, eu nu mai pot să-mi închipui lumea după Facebook. De cuvânt. ce? Adică nevul mediu nu mi-aș fi putut închipui lumea dacă n-ar mai fi fost plată. După Facebook suntem noi care te facem pe tine. De. Adică dacă am fi fost în mediu și știi, așa, așa. nevul mediu întunecat uh -huh. și ar fi venit unul și ar fi zis pământul nu e plat plati rotund, da, și aș fi spus, Aule, de când să mă țin de ceva? Așa și cu Facebook. 8,8 milioane de conturi Facebook în România. 8,8 milioane de conturi Facebook în România. 18 milioane, zicei tu, de milioane alegători. Da, mă rog, sunt 8 ,8... mai puțin. E cifra magică. 18,3 milioane de persoane, de români, de persoane românești, da. sunt înscrise în Registrul Electoral. Nu, nu crede nimeni în cifra asta de fapt. adică Log. nimeni nu crede Log. în numărul ăsta că ar fi 8,3 milioane de români adulți cu drept de vot. Da avem 8 milioane de utilizatori de Facebook. Da, Dar avem 8,8 milioane de conturi Facebook în România. Astea sunt, lui sunt numărate, un raport Facebook. E o companie românească care cu asta se ocupă uh -huh. Facebook. Întâmplătorul și știu, pe patron, Tip simpatic. Facebook înregistrează la sfârșitul acestui, acestei luni, 8,8 milioane de conturi de utilizatori din România, cu aproape 5% mai mult decât la începutul anului, și cu aproape 8% în plus față de aceeași pețătorție perioada anului trecut. Deci creștere, 8, creștere an pe an de 8%, ceea ce pentru un business este foarte tare. Cu sigur că numărul ăsta mare probabil că este ajutat și de numărul bărbaților surați, că mulți dintre ei au câte două conturi, de fapt. Da. Dar mai sunt și conturile la. Ioana și Ionel Popescu. Da. Aia, ne -ai văzut. Da, alea, de, a de trebuit cont. să dubleze. Am văzut. Le-au le la dublu așa. Familia, nu înțeleg cine de like îl dau împreună? Da. Aveți și noi să știi, niște ascultători care dau. Da. Dar, a, dar cum pui like? Pui împreună că like, discută înainte să dă like. Stabilesc. Contul e comun. Se mandatează Cine, cine postează pe el? <laughs> nu știu. Probabil că doamna. Da. Și toate regiunile țării au înregistrat creșteri pe numărul de utilizatori. Bucureștenii au 20% din totalul conturilor. Mm -hmm. Mamă, cum ne place noi aici în București să luăm tot. Nu, Transilvania de, 20%. De fapt, uite ce facem noi la serviciu. Bun, Mântenia o, 17%. În București se vede 20%. Da, și Moldova 13%. Bun, acum sunt 8,8 milioane de conturi de utilizatori înregistrate. Nu știm câte sunt de fapt active, dar acum mm -hmm. serios vorbim, cine zice că Facebook-ul nu contează bate câmpii. Așa zic și eu. Ai dreptate, ai dreptate și de data asta. Vlad, B the one, la Europa FM, 8 și 48 de minute. Ne face plăcere să vă spunem bună dimineața! Moon, moon, oh when you're looking at the sun Not a fool, not a fool, not a fool, no fooling anyone. 51 de minute, be the one la Europa FM Prieteni, rămâneți cu noi și după ora 9 Avem știrile Europa FM Și evident avem de dat un iPhone 7 Plus Pentru cei care au trimis mesaje până acum Sau cei care vor trimite și în următoarele 10 de minute Avem de dat o vacanță la munte Avem culinaria, avem foarte multă treabă Iar la 1 și un sfert avem o ediție specială Avocatul Diavolului Abia aștepți! Văd asta, simt asta. Da, cum să nu? O, doamna procuror șef de la DNA. Și aș vrea să facem următorul lucru, să postăm pe Facebook un anunț și să invităm ascultătorii noștri să adreseze întrebări. Și noi să vedem dacă, mă rog, ce întrebări e postat și... deja acolo. Intrați pe pagina Europa FM și scrieți în continuare. Bine. Cristian Tudor Popescu, Vlad Petreanu și Laura Codruța Căveși. Procurorul șef al DNA, Laura Codruța-Chioveși, vine într-o ediție specială Avocatul Diavolului. Astăzi, de la 13 și 15 la Europa FM. Avocatul Diavolului. Alege să joci drept. Să-l iau, să nu-l liau iau, să nu-l iau, să nu liau iau. Să fără teamă că cineva știe un preț mai mic. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. La Altex Aera Gaz pe gaz zanusi cu 4 zone de gătit și 5 ani garanție. La numai 599,9 lei, preț la schimb cu un electrocasnic vechi. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România.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 și prevenție inițiată de Engi România și Distrigaz Sud Rețele. Mai multe pe Vino la practică are o ofertă atât de bună de nu-ți vine să crezi. Scară din aluminiu cu 3 tronsoane câte 7 trepte la doar 230 de lei. Grăbește-te, stocul este limitat.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 De joi, ofertele Selgros sunt în toi. Vino la Selgros între 29 septembrie și 2 octombrie pentru că ai diverse sortimente de frost a Meal, 400 de grame la 5,49 lei, și șuncă presată elit la doar 9,98 lei kilogramul să mănânce rapid și bun, fără să te coste mult. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătăți. Mm -hmm.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 momentul ăla când îți schimbi des culoarea preferată. Oh. Și faianța din baie nu ține pasul cu preferințele tale. Vino la Dedeman și ați ți email Oscar pentru faianță, 600 de mililitri, diverse nuanțe, la doar 35,9 lei. În plus, până la 5 octombrie 2016, cumperi tot ce ai nevoie în 24 de rate fără dobândă prin Unicredit Consumer Financing și primești pe loc garantat un cadou UEFA. Detalii la biroul de rate din magazin. Dedeman, dedicat planurilor tale.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 9,99 lei? Vreți la schimb? Deșeurile electrocasnice și bateriile uzate le poți aduce la flanco. Soluții ingenioase de la Beko. Flanco!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 Ofertă specială doar în farmaciile catena. Proenzi Artrostop Rapid 180 de tablete cură pentru 2 luni cu 30% reducere. Proenzi Artrostop Rapid conține extract de bosvelia ce contribuie la menținerea sănătății articulațiilor. Proenzi Artrostop Rapid, alege ce e mai bun pentru tine Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Vino la practică, are o ofertă atât de bună de nu ți vine să crezi. Polizor unghiular 500 de W, Diametru disc 115 mm la doar 54 la 99 lei. Grăbește-te! Stocul este limitat. Ești pasionată de haine și accesorii? Îți plac reducerile? Te așteptăm la expoziția internațională Mod Expo pentru patru zile dedicate noutăților vestimentare. Vină la Romexpo între 29 septembrie și 2 octombrie pentru a descoperi fascinantul drum de la creație la producție. Eveniment organizat de Romexpo în parteneriat cu Camera de Comerț și Industria României. Mai multe informații pe modexpo.ro Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Europa FM este ora nouă!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 O persoană a fost rănită în această dimineață după explozia unei butelii într-un bloc din Medidia. Proprietarul garsonierei în care s-a produs deflagrație a suferit mai multe arsuri. Locuința a fost cuprinsă de flăcări. Ceilalți locatari, aproape 80 de persoane, și-au părăsit locuințele. Potrivit reprezentanților inspectoratului pentru situații de urgență dobrogea, explozia a avut loc în jurul orei 7 și 15 minute într-un bloc de garsoniere de pe strada plefnei din Medidia. Reprezentanții ISU spun că explozia s-ar fi produs din cauza unei acumulări de gaze de la o butelie defectă de vorbă cu purtătorul de cuvânt al instituției, Anca Chiriță. Pompierii consacțione au fost solicitați să intervină la o garțonieră aflată pe strada Plevnei, în municipiul Medgidia, unde s-a produs o explozie urmată de un incendiu minor. La fața locului s-au deplasat două speciale de stingere cu apă și spumă. Au lichidat incendiul în scurt timp. Sau au uh, autoevacuat aproximativ 80 de persoane. Din păcate, un bărbat, locatar al garzonierei, unde s-a produs uh, deflagrația, a fost transportat de o ambulanță cu uh, arsuri. Au fost afectate 13 garsoniere de la etajul de pe care s-a produs explozia. Un proiectil vechi din al doilea război mondial a fost descoperit pe un șantier din București. Muncitorii care fac lucrări pe șoseaua antiaeriană au sunat la 112, iar pompierii Unității Speciale de Intervenție a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au izolat zona, a declarat purtătorul de cuvânt al instituției Lucian Apostol. Un echipaj spionor-tehnic în cadrul unității speciale de intervenție în situații de urgență s-a deplasat pe strada antiaeriană numărul 6, unde, între niște maluri de pământ, a fost semnalată existența unui proiectil, o bombă de aruncător de calibru 82 mm. Zona a fost asigurată, iar muniția a fost predată pe timpul nopții spre pază poliției, deoarece, conform procedurilor în vigoare, muniția nu se transportă pe timp de noapte. Dimineața la ora 6.30 echipajul pirotehnic în cadrul unității s-a deplasat la fața locului pentru a ridica și transporta muniția. Deja muniția se află depozitată în uh, depozitul unității,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 Comisia care a făcut ancheta internă a solicitat Comitetului Director al Serviciului de Ambulanță sancționarea disciplinară a medicului potrivit Codului Muncii. Cât privește suspiciunea de culpă medicală, aceasta va fi investigată de Colegiul Medicilor. Patru tineri, între care un militar, au fost condamnați la pedepse cuprinse între 8 și 9 ani de închisoare cu executare pentru viol. Sentința a fost dată de magistrației Tribunalului Olt, însă nu este definitivă. Cei patru tineri sunt acuzați că în vara anului trecut au violat o tânără, chiar în noaptea în care aceasta își sărbătorea majoratul. Ștefan Leunte în noaptea respectivă, victima a vrut să plece împreună cu o prietenă dintr-o localitate de lângă Caracal pentru a aduce un cunoscut să repare o problemă intervenită în timpul petrecerii la tabloul electric. Un amic s-a oferit să le ducă cu mașina pe drumul dintre Caracal și de veselul șoferul a lăsat să urce în autoturism încă patru prieteni, între care și un soldat. Apoi au oprit mașina pe un câmp din apropiere și au violat-o pe fata de 18 ani. În acest timp, prietena ei de 15 ani a fost ținută cu forță în mașină de unul dintre indivizi. Fetele au fost lăsate să plece abia după două ore. Știrile se opresc deocamdată aici, dar găsiți informație și pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro Ioana, mulțumim pentru știri sport! Luca Bastia. Bună dimineața, Steaua a remizat 1-1 cu Via Real, iar Astra a fost învinsă cu 4-0 de Ase Roma în etapa a doua a Europa League. Pe arena națională, Via Real a deschis scorul încă din minutul 9 prin borere, Roșalba aș după numai 10 minute, când Muniru a împins în poartă o minge scăpată de portarul advers. În debutul reprizei secunde, William de Amorim a nimerit transversala, iar apoi steliștii au cerut vehement penalti la un hands-clar, comis în careu de un adversar, dar arbitrul nu a dictat decât corner. În celălalt meci din grupa FC Zurich a osma pentru care Raul Rusescu a jucat până în minutul 72. Via Real are 4 puncte, Zürich și Osman Lispor câte trei, ar steaua un singur punct. Și Astra Giurgiu a primit repede gol de la Seroma pe Olimpico în minutul 15, dar nu a putut să riposteze și la pauza a fost 2-0 pentru gazde. Italienii au mai marcat de două ori în primele 10 minute ale reprizei secunde. Austria-Viena Victoria-Pölzen 0-0 a fost celălalt rezultat din grupa în care Astra este ultima fără punct. În alte meciuri de aseară sta și glibiciu au fost titular la înțelepte galată în minutul 94 de santie Tien 1 la 1, iar echipa lui Mircea Lucescu Zeni Zenit Petersburg a făcut scorul rundei 5 0 cu aze Bomba serie a venit din cehia unde echipa eliminată de stea în preliminariile Ligii campionilor. Sparta Praga a învins-o cu 3 la 1 pe internaționale Milano. Luca bastia, știrile din sport mulțumim. Nu știu la ce să mă opresc în minutele următoare. Vom avea culinaria, vom avea de dat un iPhone 7 Plus, nici nu știu, nici nu știu. Avem atâta treabă. Mamă, câte treabă și mai sunt doar 54 de minute din emisiunea de azi. Mm -hmm.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 Și 10 minute, bună dimineața, prieteni Gala Catering e aici Dar mult mai de treabă Evident, mulțumim, mulțumim Gala frumos. Catering Pentru micul dejun din această dimineață Foarte drăguți. Da, abia mai vorbim acum uh -huh. Dar, după un mic dejun copius de la Gala Catering Avem totuși chef de vorba Cristeptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM Zilele trecute am plătit o taxă de mediu pe o mașină pe care am cumpărat-o în urmă cu câțiva ani, o mașină la mâna a doua mică uh -huh. da? și pe care acum am vândut-o mașină care atunci când a fost înmatriculată, nu se plătea taxă de mediu pentru ea dar între timp s-au schimbat regulile. Uh -huh. pentru că atunci când am vândut mașina m am întrebat proprietarea sa, noua Zice, și taxă de mediu, nu, domne, n-ai nicio treabă când s-a matriculat, nu s-a plătit, n-a fost nevoie. Eu când am cumpărat-o, că am cumpărat-o acum câțiva ani, n-a fost nevoie să plătesc. Bine Ce înseamnă să nu știi legislația? Da. Și... Descoperi ce, să nu știi legislația, s-a da. schimbat ceva. Adică s-a schimbat ceva între timp. Că... Să cunoști legislația da, mașina a... de fiecare dată. A fost intruzilnic pe site. Ăla, și -a, că... a schimbat doi proprietari în mod legal în România, cu numele românic. Da, și băi, ai tot suiul de surpriză de asta. Da. descoperi că nu te ajungi cu banii în nicio lună, dar de la tot suiul de lucruri complet neașteptate, pe care nu poți să le prevezi. Uh -huh. că era și o, a fost și o taxă mărișoară din punctul ăsta de vedere. Și găseam, am văzut ieri o statistică, aproape jumătate dintre români, 42%, nu-și pot plăti factura lunară de utilități. Și întârzie și nu au... Care... Că fiecare dintre noi are câte probleme de genul ăsta. Dar restul de 58%, adică 42% nu-și pot plăti facturile, restul de 58% nu au problema asta că sunt brașați ilegal sau cum. Deci în țara asta jumătate au probleme să-și plătească taxele, cred, și jumătate nu, că nu le plătesc. Alte explicații care, nu cred că e. Ar fi interesant să vedem care, care sunt facturile care ne dau de bătăi de cap cel mai mult. Poate ne sunați și pe noi la 0372069599 să intrăm în direct. Păi. Suntem curioși așa, cam ce, ce utilități, da. ce, ce vă dă cel nu, domnule, mai multe ce bătăi de cap? ce ce dai cel mai mulți bani? Asta e întrebarea azi. Pe ce dai cel mai mulți bani? Da. 0373-06959. Ieri, ieri cu un coleg vorbeam aici, la și el uluit scoate telefonul și zice am aplicație de asta de internet banking de la banca mea uh -huh. și am acolo posibilitatea să dau pe un comerciant sau pe ceva unde am făcut o plată, un agent economic să dau click, nu, și văd cât am plătit luna respectivă la uh, A, la comerciantul, la comerciantul respectiv. respectiv prin card uh -huh. și plătești, zice, nu mai cash plătești cu da. card și zice am dat click pe lanțul ăsta de supermarketuri, 1200 de lei într-o lună la supermarket. La supermarket. Bun, are și familie de 5 persoane. Săracul. <laughs> Dar e vesel și fericit și cel mai simpatic coleg. Dar 1200 de lei mâncarea pe lună? Ce cumperi de la supermarket? Marcel. bună dimineața! Marcel, salut! Bună dimineața! Bună dimineața! Eu sunt în uh, cei 58% <laughs> Branșați ilegal sau? <laughs> Cu, Care cum? au direct debit. Cum adica? Adică, adică... adică... <coughs> au cont în bancă și pe site-ul băncii respective... Lasă banca să plătească tâinea... facturile de fiecare dată. banca banii direct. a banca... Da. Nu banca... Ăla, furnizor. Utilizor, furnizor. mi a automat bani. Măcar și... nu mai știi. Da. Prima, primele dăți am verificat să văd dacă este ok. Da. După aia am fost la furnizor și am pus ca să nu-mi facă... Și eu am la fel este să. -și. mare ci să-mi citesc eu automat. Da, și, și eu, și eu am la fel, direct debit. Îți zice, problema e că trebuie eu? să alimentezi cu bani acolo. Da. da adică a... nu poți să lași. Și ce te costă cel mai mult? Stai așa. Fă păi ce dai cei mai mulți bani? Lunar. Ce mai mulți bani. Da. Nu se duc. Pe curent. Pe curent. În De mâncare, a? Deci, a, astă, Dacă a. îți place curentul. <coughs> Uh, da. da, pe mâncare, pe mâncare. Zi, Cultiv pe ceva? <laughs> <laughs> Dai consumare de energie? E, e în legalitate 0372069599 E Marius cu noi, bună dimineața Salut Bună dimineața bună. Eu fac parte din cei 58% bloc, respectiv care nu și le plătesc oh. Amenzile de circulație Amenzile de circulație ah. Am avut experiență, o să o să Vrei să cumperi sau să vinzi ceva? Da, am avut. Nu, că mașina e pe numele soției, al mamei, e în închisă. da, lovitura. E ok, e bine. Când o să vrea să vândă mașina nevastă, o să descopere că. Băi, eu cred că am sunt singur Da, zi. Am avut o experiență cu un polițist toată, a avut o ambiție să zic așa, și mi-a dat foarte mare, că m-a avut actele la mine, atestatele în fine, și mi-a dat o mie de ronzi. Așa. Zece milioane. Hai. Și de atunci mi-a pus ambiție, așa n-am văzut nicio amenda de circulare. Și ei, multe amenzi? Păi, am fost la financiare și am un jur de 8000 de RON. Oașa. Nu mai să-mi scape o jurătură. Mamă. Barosane. Istorie, frate Barosane, mergi și tu mai atent, te rog frumos. Eu, că eu... stai puțin. Eu nu ți fiu atent, ascultăm puțin înainte să zici tu că dacă eu am microfonul Da, normal. Deci cred că sunt singurul bucureștian care a plătit amendă de parcare deși poliția nu voia. De... Am luat, am găsit un bilețel de la deparcare în, în parbriz acum câțiva ani. Parcasem ilegal și era numărul greșit de la mașină. Și oricine altcineva ar fi plecat Dar eu m-am dus la poliție cu notificarea respectivă Și am zis, am găsit asta în parcare Și cred că Mă zice, dacă e numărul greșit Păi da, da, eu presupun că am încurcat Poate că i-a pus amenda greșit Altul i a parbriz Vreți să verificați pe numărul ce meu? Ce drăguț S-a bucat la verificat S-a uitat la mine cruciș Cred că m-a găsit într-un catastif? Într-adevăr, încurcase agentul, biletele Asta e da. spiritul De n-am bani 0372069599 Ionuț Salut Ionuț, scuză-o Salut, salut, bună dimineața băi. Vrei să fie Vlad Petreanu Batman? Să <laughs> Da Deci Batman uh, poate, Superman eu... nu vreau să fiu Că Superman umblă pijamale Și trage chiloții peste pijama și nu vreau Da la mine nu sunt neapărat probleme cu facturile Vreau să vă zic că eu, printre altele, lucrez și la un centru de încasări facturi da. Pe da. tot felul Și cred eu că în ultimele două luni cele mai mari încasări au fost la CEZ CEZ urmat de TV online Adică, stai puțin, ce... Adică gaz Cez. sau ce? Nu, nu, nu ce zice curentul. Bine, la noi în Oltenia avem cerzul. Păi avem aveți nelucră, nu știu ce Curent, am uh -huh. înțeles. Ok. <laughs> la curent, da, Și după deci aia exact ce curent, e celălalt? Deci nu ești la curent cu cerzul, uh... Vlad. Așa. Și celălalt ce Televiziune. Celelalte sunt abonamentele la televiziunea asta nouă digitală, ca să nu dau numele. Că... Da. Adică abonament de cablu. Da. Abonament cablu, de da, cablu. Cablu, da, da, da. Dumne, asta Un cu care trebuie trebuie mobile care și-a făcut mai nou și. Tablu. Și în zona asta aici încădat de foarte multă da. ca ceva. Pro TV. Da, mulțumim de foarte de mult. Mulțumim, da. Dragoș. Salut Dragoș. Dragoș. Dragoș. da. Salut. Asta o încheiet. Eh, gata. Ai radio anum. și zip, Aude? da, te da. auzim foarte bine. Zici pe ce dai cei mai mulți bani? A, nu știu pe ce dau cei mai mulți bani. În urmă rămân la electric de odeauna. Da. Pentru un motiv evident, plătim înainte ceea ce nu consumăm. Da. Iar o chestie mai interesantă, am primit acum o ofertă de la o firmă concurentă de distribuție energie da. și ca electrica să-și modifice tarifele o face mai printr-o solicitare. Aha. Adică nu vine și o, o contă ofertă din partea electrică. N-avem scăpare, spun sigur că nu avem scăpare, Dragoș, fai de capul nostru. Cristian, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața. Am sunat să nu-l las Vlad singur și am căutat să plătesc. Așa, așa, ai văzut, Bravo. Frate, dar te roade, eu nu știu, dacă îmi dă unul amendă, trebuie să mă o plătesc Ce fac dacă nu plătesc amenda, mă arestează, nu știu, e sol. Da, și mai mult decât atât, ase am fost la plaja, am lăsat mașina într-o parcare și pe parcursul zilei m-am dus de vreo patru ori să-l caut pe nena care pădea parcarea ca să plătesc Aș... uh, parcarea. Exact, exact. <laughs> și eu i aștept pe aceștia că mai parc. Mă plătiți așa. Uite, da, da, acum da, lângă mașină, bai, zic, pierd toată ziua de plajă. Hai că mă duc și fac plajă și mă mai întorc pe aici. De trei ori m-am dus, a patra oară când m-am dus l-am găsit când trebuia să plecăm și mm. mi-a zis, n-am mai pățit așa ceva niciodată. Mai exact. <laughs> am plătit. Apropo de asta cu parcare, am plecat cum mașina în vacanță în Colon spre Croația și m-am oprit, ne-am făcut o escală în Belgrad să mâncăm. Și am vrut să opresc, că era clar că se plătea parcarea printr-un SMS și nu știam cum se plătește la SMS-ul lor, dacă mergi și ce s-a oprit, un sârb. mi a explicat el cu mâinile ce trebuie să fac, n-am înțeles n -am să, plec, să plătesc parcarea. Peste două ore când m-am întors cu inima strânsă, aveam deja amenda în parbriz. M-am uitat în stânga în dreapta, am fugit. Deci am fugit cu mașina până în Croația. M-am gândit, mamă, poate nu ajunge amenda asta, două ore până la graniță. E Batman doar în România. Am fugit! Am fugit! Mihai, bună dimineața! Bună dimineața! Bună! Te rog! Domnule, cu taxa auto. Da. Am impresia că am luat și o mașină, a așa, acum e puțin mai veche. Asta era din 2007. La de de Așa Fiind mod uh, are, uh, Deci Atunci nu, nu a plătit taxa Așa pe, nu pe, se plătea pe vremea Au băgat-o după aia care e speța zi? Păi asta e Asta e Ai ghinion Stai să vezi când vrei să o vinzi. Trebuie să te duci <laughs> să plătești taxa Și Marius Hai să vorbim și cu Marius Și să ne oprim aici Marius, bună dimineața da. Bună salut. dimineața Salut, salut Alo? Da, te Hai, ascultăm. Zi. Ce plătești uh, Bună dimineața. Să treci. Ce Astea cu parcările nu e așa de complicat, că te duci și o rezolvi. Da. Problema este alta. Yeah. Că uh, cel mai rău e... Uh, a spus cineva din aur de cu telefoanele, da. uh, cumperi ceva, după aceea uh, îți dai seama că n-ai cumpărat nimica, pentru că uh, cu telefoanele astea ce... e bine dacă está aí no manto dacă ești din oraș, nu mai e nimică. A, tu vorbești de compania aia care... Am da, Deci da, da. de colegii aia care și-au făcut nu știu ce eu, am da. înțeles. Și -au, au de toate, Asta cam așa da. e, îți dau ofertă. Super abonament, super telefon, super... Nu știu ce. nu poți să dai SMS-uri la numere scurte, de exemplu, nu poți să faci aia, nu poți să faci aia și dacă ieși din oraș, s-a terminat. Dai semnale cu fum să te văd de departe. 9 și 21. Bună dimineața! Bună dimineața! Bă, mână, Băi, știți, da. bine știți parola de ieri? Bine trezit, unii dintre parola de noastră. Știi parola de nu ieri? Nu știu, nu mă mai întreba niciodată, nu știu niciodată A, dar eu am dat parola de ieri Păi și care e aia? Vrei să o spun? Nu <laughs> de, dacă, Rău. ia zi Bă, asta poate chiar o știe Aaaa! Cristian Tudor Popescu Vlad Petreanu Și Laura Codruța Căveși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 între 26 și 30 septembrie În magazinele Media Galaxy și pe Mediagalaxy.ro Ai 24 de rate cu dobândă 0% La peste 1700 de produse Electrocasnice mari Să ai de unde alege Ai 200 de lei reducere la ragaz din inox Electrolux cu aprindere electrică, gril electric Și 5 ani garanție La numai 1249 de lei Preț la schimb cu un electrocasnic vechi Acum și în 24 de rate cu dobândă 0% Media Galaxy Acum ai de unde alege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 Curate de toamnă cu prețuri mici La Carrefour, pe 30 septembrie și 1 octombrie, ai dorată proaspătă, calibru 400-600 la 24,99 kilogramul 25% reducere la gama de ligăi și 25% reducere la gama de detergent persil și pe vol. Carrefour, pentru o viață mai bună. Allo, zi cum a fost? E, cum să fie? Am intrat, am semnat contractul și mi-au dat 50. Permis că vin de la alții și mi-au mai dat 50. Mama! Da.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 Acesta este un medicament Citiți cu atenție prospectul Sunt Ilinca și am 11 ani Voi câștiga campionatul de laco De copii care fac pizza bună Pentru că suzodia leului și noi mereu câștigăm Îți scrie copilul la campionatul Pizzaiolo Junior de laco Poate câștiga o tabletă iPad sau o excursie în Italia Cumpără mozzarella de laco Fă pizza acasă și pune poze pe Mot sa fie cu tine La EMAG este săptămâna electrocasnicilor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 La Mega Image și Shop Go în fiecare vineri, sâmbătă și duminică avem mega promoții de weekend, că doar e mega! În perioada 30 septembrie-2 octombrie ai Oresca Molino cu 1 kg la doar 4,99 Cipsuri Lay's diverse sortimente 105 grame la doar 2,59 bucata și bere Bergambir Ale 500 ml la doar 2,29 sticla Prinde promoția de weekend de la Mega Image! Bună ziua! Am și eu un Renault Megane mai vechi de 5 ani și aș dori să-i fac o revizie O clipă, doamnă! Mulțămâi, antrească. La mulțămâi. Renault Service le urează la mulți ani tuturor vehiculelor Renault cu vârsta mai mare de 5 ani, și le întâmpine cu un avantaj client de 20%. Prin programul Renault Service 5+, mașina ta are beneficii suplimentare în service. Renault Service 5+ pentru mașini cu trecut și viitor. Detalii în rețeaua reno și pe reno.ro.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 eu, eu, te eu,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 Río, tal vez te da dinero y tiene poderío, pero no te llena tu corazón, sigue vacío. Pero con Eu quiero acabar Este sufrimiento Que te hace llorar Ergue Iglesia, duele el corazon Da, suferă ăsta, no, frate, și e trăi, ceva trăi. nenorocire Da Așa E o milă da, de... suferă ieri. mai viu ca Tasu Da, da. E, e adevărat Suferința plăcută E mai țupăit da. Băi, ați mai jucat aia, Pokémon. L-am dezinstalat L-ai dezinstalat, a? E nebunit cu pokemon -i. Uite aici, Pokémon stai Auzi, da, Julius mai joacă Pokémon? A, nu știu, bună întrebare Fii atent, Pokémoni, Nu, termina. Nu începe cu de asta. A apărut un Pokémon. Stați un pic mă, să vă aduc lăsat. aminte din copilărie. Stai. Stai, mă, hai mă Din copilărie a atent. Pikachu! Ah, Pikachu! Pikachu. Băi, nu mai joacă nimeni pokémon da, Pokémon GO Frate, acum o lună era nebunie Toată lumea dăi cu Pokémon-ul, cu alea S-a terminat De că rasa umană pare că mai are o șansă Dacă ăsta s-a stins așa Are mici mai, mai alunecă piciorul un pic așa Dar... Da, așa că am trimis-o pe Alexandra să întrebe Dacă cine a mai prins un Pokémon Să vedem, mai ține minte cineva ce este Pokémon GO Pokémon, ați auzit? Cine? Pokémon. Pokémon, nu știm Go. ce este a zis. Dar e asta, Da e un joc dar nu... În vremea noastră nu se știa de jocul ăsta. Deci l-ai găsit, îl distrugi. Deci în primul rând, deci imaginație, intervenție, ca să spun așa, și ca să ți mai spun altceva, să-l distrugi. Deci ca să scap de aceste fenomene care nu ne face plăcere, pentru că până la de niște intruși, deci care trebuie să distrugi. Deci ca să-i distrugi ca să nu mai apară alții. Dar permanent trebuie să fim alertați că trebuie să ne apărăm și să distrugem, nu? cei care apare, da. Dumneavoastră de Pokémon Go, ați auzit? Copacul. S-a urcat un băiat de deștept acolo, a copacul așa, forma lui Pokémon, și a zis că uite și pomul dacă era de precum el. A lui pom crescut așa de Dumnezeu să apare cum e el. Credeți că o să prindeți vreodată în un Nu, nu cred. Nu. Păi, fuge, dar nu-l prinde. Umblă după ei, nu știu așa. Cum să-l prinzi dacă poate nici nu-l vezi? Să vede pe telefon, da, dar cum îl prinzi dacă e pe telefon? rămâne pe telefonul meu chiar din care face jocuri din astea, ca să creadă proștii. Miza dușmanul face pokemon. îi face că e așa, că e țipă, că e lanță, zice că e bun, că e bogată, cum să-i ajute. O să vedem ce ia să iasă și cu ei. Eu l-aș vrea să iasă Pokemonul, pentru că am băiat de 22 de ani, e american. Pokemon. Ah, am auzit pokemon de Dumnezeu, era, da, da, era da, da. înainte pe timp. Ați prins vreodată vreun Pokemon? N-am, Nu să mai prindem. Mai avem zile, noi. nu așa e normal. Pământul. Vedeți? Da, 100%. Aici o să-mi parintească înaintea rei noastre. Da, dinozauri și asta. O să fie da, pădure, o să fie pădure. o să vie fie... dar să fie după ce murim noi. Ca Băi... să nu mai pot. Că dacă vine așa, nu, mă, să mă îmbunăvesc mai râm să cad jos acum. Te-i pun pe amufenește, că nu-i cunoști pământul. Așa este, da, vorba de noi. Nu mai există o fință de om. Băi, nu este sfârșitul lumii. Vine dinozauri și acapare de ei pământul. Vă e frica de ei? Nu e frica de dinozauri. Uite -te la nu ne e frică avem... de Pokémon, dar ne e frică de dinozauri da, Pokémon e dinozauri mici Da, uite-te la ce avem noi în Parlament Cum să da. nu fie frică de a dinozauri? Bun, <laughs> Bun. Ha, jos și pac Aoleu, ne-a luat pre nepregătită treaba asta Dacă știți parola, sunați-ne la 037 Luați vacanța la munte Plecați la munte împreună cu nu știu, cu soțul, cu soția, copiii. Trebuie să să știți parola pentru a ajunge la predeal Vlad, bună dimineața! Da. Bună dimineața. Ce sti sti Vlad? sti sti sti sti sti sti Foarte bine! De da. da, unde ești? sti sti sti sti sti sti sti sti sti sti sti te rog, uite, noi o să tăcem zi <laughs> te ne Vlad este... <laughs> cum? Nu reușim să înțelegem Și trebuie să dai parola corect Altfel nu poți să dai. Ești pe aproape, mai zi o dată Perfect, e. ai câștigat Pleci la munte Bravo, Mulțumesc. Vlad felicitări.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 9 și 40 de minute. Vă spunem bună dimineața și suntem gata să vă întâmpinăm cu ceva bun, bun, bun, bun, bun de la culinaria. Selgros îți prezintă culinaria la Europa FM. Indiferent că ești profesionist sau doar pasionat, știi că Selgros este locul tău preferat de cumpărături. 9 și 41 de minute Arena bucătarilor a scris pe noi, pe Luca, pe Vlad și pe mine în urmă cu ceva vreme, dar noi am mers acolo doar să ne antrenăm, sau să vă antrenați voi. Da, așa De fapt, și eu să mă antrenez, să mă antrenez papilele gustative. Florin Bachi este câștigătorul competiției. Bună dimineața, Florin. Bună dimineața, salut al Florine. Bine și felicitări, bravo. Mulțumesc tare mult. tremuraște cu tine când ai luat premiul. Da, am avut la, emoții. La foarte, propriu, mare. adică chiar erai n-am văzut pe nimeni așa emoționat într-un moment. Asta. Nu, am avut emoții foarte mari Nu mă așteptam să găștig Au fost colegi care au avut extra, extraordinar de bune uh -huh. Dar se pare că jurul mai ales uh -huh. pe mine Dar tu ce ai gătit pe acolo? Am gătit o trilogie de pui Mamă, cum o... sună trilogie de pui Dintr-un pui întreg am făcut trei piese uh -huh. Am făcut un cub din piept de pui Cu măsline deshidratate da. Am făcut un mini hamburger Un mini hot dog de pui Așa? Și... Asta hot dog de pui se găsește, am văzut peste tot în supermarket, tu e plin de hot dog de pui. Uh, nu, era prin... puțin interpretat. Că... Deci avea nu. și carne. Avea și Asta carne, era. avea doar carne, nu, nu era cremvul sau ceva, erau aripiorele de pui. Uh -huh. Și carnea de ruptă de ruptă de pe oase wow, mama, și pusă într-o bucățică de pâine cu un sos de avocado. Foarte tare. Nici nu vreau să mă gândesc. Și a treia piesă, deci cubu hodogu. Cubu hodogu. Și la revedere. A, <laughs> a treia n-am mai. Nu nu, nu nu nu. A fost și o a treia piesă. Da. Un a... mus de ciocolată de pui. Uh, <laughs> Crema de pui. Uh, Tartă de, de ciocolată a fost la desert. Așa, la desert. Partea cu ciocolată. Ce? A fost ai o Ce ai făcut? Ai făcut o ciorbă, Ce ai făcut? s au dat ăștia uștean acolo. Nu mi-au dat le uștean. am cerut dacă ceream le uștean nu era. Asta o problemă. Uh, treia piesă. N-a uitat. Ce înseamnă, domnule? Da. Îți să seama, ce tare. Câștigi concursul și-ți permiți să uiți. Asta e la examen. Să știi că mie nu mi se. cât a... au trecut două săptămâni de atunci. Da, Eu da, uitam da. materia de examen, deci dacă luam peste 5 uitam materia de examen când am pe ușa. S-a terminat. Dar eu sunt convins că tocmai <coughs> pentru că ai gătit ei câștiga concursul ăsta, mie uh -huh. mi se pare genial să faci ceva bun din pui și să faci trei preparate bune. Uh -huh. Că alții fac... Am văzut ce se face acolo. Raci, draci, blancoste... Da, da. Raci, scoici, craci. Vite de nu știu de care. Și tu să vii cu un preparat de pui foarte bun, Mi se pare, adică chiar mi se pare că e greu să faci din pui ceva deosebit de bun. E, bine, adică nu te ajută te la fel principi. de mult ca... Păi asta. Nu, toată lumea a avut pui Aceleași ingrediente de bază le-am avut toți a, Pui, pui ciupergi și ceapă verde Le-am avut toți a, De la asta ai plecat am De la asta am plecat și fiecare a venit cu ce-a mai vrut A treia piesă ia, am frate, că A, a ia. fost un rulou din pulpe de pui în mantie de dovlecer ce îmi plac pulpele o, mantie o, de știu, pui. <laughs> mamă, Pulpe mamă, de puicuță mamă. mamă, ne dăm în vânt Și acum pleci în Anglia da, voi pleca în Anglia. Asta e marele premiu. Marele premiu, da. Este un training cu domnul Claudio Costea. În da, foarte tare. Și da. când o să se întâmple? Din câte am înțeles, în ianuarie se va întâmpla trainingul. Foarte tare. Cred că o să fie o, o experiență deosebită. Da, chiar da. dacă fie. E ceva, un restaurant de stele mișlinți, să ajungi, să vezi ce se întâmplă acolo... Nu oricine are Să-i transmit salutări lui șef Coste din partea mea. Să-i că ne am... cu Vlad acum. Da, în... Am fost marmitonul din da. sale și, mă rog, m-am învățat niște lucruri foarte drăguți. Bravo, bravo, Florin, felicitări! Mulțumesc. Uh, succes uh, acolo unde gătești acum, dar mulțumesc. succes și uh, în Anglia să vii cu, cu rețete noi de pui. Da, mulțumesc tare mult! Culinaria ți-a fost prezentată de Selgras, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri. 9 și 45 de minute dacă ați trimis SMS-uri pentru iPhone-ul 7 Plus, pe care vi l-am promis și săptămâna trecută și l-am dat. Mai avem unul pe care vrem să-l dăm săptămâna asta, zilele astea, de fapt în următoarele secunde. Știți cum sună un iPhone? O să învățăm acum, apiți atenți că vreau să sunăm, să... calculatorul a ales un SMS din multe, multe SMS-uri pe care le-am primit săptămâna aceasta. Și încercăm să sunăm Marcela ne ajută să sunăm trebuie să răspundeți la telefonul nostru ca să putem valida concursul. Ia să vedem. Alo. Alo. Alo. Da. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Am câștigat ceva? Nu. No. Ce-ai câștigat? Nu suntem de la iPhone? FISC. Închide costele telefonul ăsta că vorbesc cu doamna are taxe de plătit. Doamnă, v-ați plătit taxele. Că câștigat. <laughs> ce-ai câștigat? Da ține și nouă ce-ai câștigat. Brătare! Nu. Ce <laughs> nu Dar nu ne spui și nouă ce-ai câștigat. Un iPhone 7. Plus! Plus, n-ai fășat plus? Unde? <laughs> La Bravo! Bravo, fată! <laughs> <laughs> Cum te numești? Iana Constantinescu și Nicoleta. Și Nicoleta? Ah, și Nicoleta bună deci trebuie să-ți dăm vreo două telefoane. <laughs> Frate, voi vorbiți vorbi de două ori mai mult. <laughs> De unde ești? Din Vulcea. Din Vâlcea. Tot din Vulcea era și ascultătorul de săptămâna trecută. Zer? E cum natul meu. Nu mai țin. E cum natul tău? Da. Ce tare incredibil. Auzi să știi că avem de un iPhone roz pentru tine. Ce vrei vreți, roz? Ce culoare vrei? Roz, roz. Rosgold, ce vreți voi, da e poți să extraordinar Dar poți să trimiți o poză? Să ne trimiți poți o poză, o poză da, Pe telefonul trimiți. actual e E foarte bun și ăla, dar mai tare este iPhone 7 Plus O să-ți foarte mult Este extraordinar Ai văzut, la făcut de răs pe ăsta, tare, vechiul Și a Mamă, mea? Da. Auză, voi mea? trebuie să crezi Exact și să știi că îl vei câștiga Și așa este Auzi, voi sunteți câștigați multe chestii la Familia aia, ați la loto, tot ceva e viața mea Frate, ce, Sunteți sunt ce hackeri, că am auzit căs hacker pe acolo pe la buncea. Și vă zic cum latoa nu, e tu între 9, eu de obicei n-am baterie la telefon. Uh -huh. Dar am zis așa, vineri o să te sune că o să câștig. Ai telefonul încărcat și aveți cuvântul meu de onoare că mi a pus telefonul la încărcat? C tare, frate, ce deci, bătfă. Ce tare e întâmplarea asta? Nu vine ce să te sufte. Eu zic ce deci, deci nu vine să cred. Nicoleta ești maritată? Nu, dar la anul a mărit Aaaa! Așa că te-am sunat nu Și te-am dat iPhone 7 Plus Acum are o șansă în plus să se mărite Dacă are iPhone Da, anul meu deja și-a pus gândul Că le oprește el, dar nu se poate așa păi, ceva Păi nu, p că ți-l dăm roz Ca aia, să n-aibă exact, nicio șansă Exact, e extraordinar șansa. Așa, dar, auzi, așa, așa că, facem că, Dacă îl vrea el roz așa Eu cred că nu te mai măriți ba, Părerea mea <laughs> Cred că e ceva. Da. Sunteți una serios. Leu nu vine secret, Bine, Nicoleta. Bravo, Sunt Nicu... extrem de fericită, Mulțumesc din suflet. Să romana. Felicitări. Fati o fotografie. Uite, o să vorbești cu Marcel da. acum. Fati o fotografie și trimite-ne o fotografie cu tine ca să. Uh, da. să te și vedem. Așa facem. Sunt o draguță. Da, ce drăguț. Bine, bravo. Nicoleta din Vulce a câștigat în dimineața asta un iPhone 7. Și. Uh, ce să mai zic? Dacă sunteți din Vâlcea, trimiteți în continuare Aură, semnăseori. Mamă, deci dacă sunteți din Vâlcea, trebuie să facem un concurs Auză? separat pentru vâlceni. Da, știi că lucrul ăsta se întâmpla pe vremuri pentru gălățenii. Pentru adică, gălățenii? Da. Mă dă-ți foarte mulți ascultători din Galaci și ne... Bă, ce se întâmplă acolo? Mamă, ce audiență avem în Vâlcea, îți dai seama? Da. E o reșiță, aș dori să avem audiență mai mare. Da. Nicoleta a câștigat, probabil că o să, sun, o să câștige o mătușă de ei săptămâna viitoare. Sau vreun unchi. să vedem, nu știu, să vedem. Dar mulțumim, deci din familia Nicoletei vă rugăm, nu mai trimite SMS-uri, gata, lăsați. Opriți-vă, opriți-vă. faliment cu voi. Europa 9 și 49 de minute Marina Sturza este invitată a Andrei Esca săptămâna asta Sâmbătă la radio Cu Andrei Esca Așadar mâine la ora 12 vă așteptăm pe frecvențele noastre Însă astăzi La 1 și 1 sfert avem o ediție specială avocatul Diavolului, Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu, împreună cu Laura Coadruța-Chiubeși. Procurorul șef al DNA, despre care se spun o grămadă de lucruri de multă vreme, din când în când atacurile se intensifică, așa cum s-a întâmplat și săptămâna asta. Este în mijlocul unui scandal super bizar lansat de deputatul Sebastian Ghiță, care a acuzat așa, într-un fel de un plagiat s autodenunțat care ar fi contribuit la măsluirea unui raport referitor la un plagiat comis de, sau care ar fi fost comis de doamna Chioveși. În afară de asta, DNA-ul lucrează, domnul Blaga a descoperit tot săptămâna asta, um, trilej de alte speculații. Joacă DNA-ul politic sau nu? Cum se face că înainte de alegeri, mereu Apar niște dosare. Înainte de alegerile locale, primarii Bucureștiului brusc au fost chemați pe la DNA, e cunoscut cazul domnului Ionțanu, acum domnul Blaga au mai fost cazuri de genul ăsta. Deci astăzi o invităm pe doamna și aici, domnul Popescu a anunțat că vrea să o acuze, eu împreună cu voi Ascultătorii Europa FM ne gândim să facem așa pe lângă apărare, puteți să o și acuzați, în mod evident puteți să sunați la 0372069599, să vă înscrieți la cuvânt, să intrați în dialog direct cu doamna și cred că e... E prima dată când se întâmplă ceva de genul ăsta, nu? Când doamna la avocatul Chiuveși... diavolului, nu da? Nu la avocatul diavolului, când doamna și intră în direct cu publicul, undeva. Da. Și da. vedem cum iese. Asta la unu și un sfert. Da. Noi ne oprim aici, hai să ne oprim, cred că e suficient. Am dat un telefon, am dat vacanța la munte, vorba aia, ceva mai devreme, Rămâneți cu noi, rămâneți cu emisiunile noastre, Ciprian, din imediat, iar deșteptarea se întoarce luni de dimineață, luni de dimineață, de la șapte. Toate Numai bune! Bine. Deșteptarea Europa FM Pregătim medium rare.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 Peste 380 de modele de televizoare. Să ai de unde alege! Toate pentru tine în magazinele Media Galaxy și pe Mediagalaxy.ro Acum ai reducere de până la 30% la televizoarele Ultra HD LG. Alege LED Smart TV Ultra HD LG din gama 2016 cu diagonala de 127 de centimetri și sistem de operare WebOS la numai 2799 de lei. Media Galaxy. Acum ai de unde alege!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 Mylan, sănătate mai bună pentru o lume mai bună Bine ați venit la creditul pe repede înainte. Comandă Salut, mă grăbesc, sotiai în spate trebuie să nască din clipă în clipă Vrem și noi un credit din asta, pe repede înainte Un credit de nevoi personale, așa, așa. A, mediu mare, cum să fie? Ideea e că noi sperăm să fie fetiță, așa că acum totul e roz Pereții, hăinuțele, căruciorul, dar ieri ne-au zis că e băiat Și acum trebuie să schimbăm totul